Никола Тесла. Автобиография. Вместо предговор. Моите ранни години. Втори. Първите ми стъпки като изобретател. Трети. Откритието на. Ви. Чести. Съдържание. НОЦ. Едно. 2, Три. 4, 5. Никола. Интуицията е нещо от Батобич. Едно-едно стознание. My Inventions. Делта биография в Никола Тесла. Е оригиналното заглавие на книгата с автентични спомени, размисли и разкази на Никола Тесла. Компилирани и редактирани от Бен Джонсън. Съдържанието е извлечено от поредицата статии, които Тесла пише за списание Electrical Experimenter през 1919 година, когато ученият е на 63-годишна възраст. Никола Тесла. Автобиография. Превод: Пламен Банков Радица Благовълтова. 7 в и кратко. София, 2017. Вместо предговор. Бил е необикновен човек. На практика той слага началото на електрификацията в света. Именно той разработва системата на променливия ток, създава мотори и високоволтови трансформатори, които са в основата на световната индустрия. Благодарение на него са осветени нашите градове и села. Именно Тесла е истинският създател на радиото, а не Маркони, нито Попов, които използват неговите разработки и патенти. Тесла създава първите радиоуправляеми механизми, открива принципите на роботехниката и двигателите с слънчева енергия. Също и рентгена, електромера, километража, луминесцентните лампи, електрическия часовник, приборите за електротерапия. Списъкът може да продължи още дълго. Около хиляда изобретения в различни области на науката и техниката. Работата на много учени остарява още при живе, заради бързото развитие на науката и технологиите. Тесла е рядък пример за учен, чието разработки живеят в 3 века. Той предвижда как ще се развива науката. Наследството на Тесла от столетия подхранва учените от цял свят. Строго погледнато негова е идеята за електронния микроскоп и лазера, телевизора и мобилните телефони, интернет и много друго. Станало реалност едва в наше време. Той винаги мисли глобално. И може би заради това го приемат за свръхчовек. Блестящ събеседник, мек и скромен при общуване, той говори свободно 8 езика. Познаваче на музиката и поезията. В него се усеща едновременно изтънченост и огромна вътрешна сила. От 19 годишен спи не повече от 2 часа на денонощие. И работи като луд. Напълно съм изтощен, но не мога да спра. Експериментите ми са така важни, прекрасни и удивителни, че с труд се откъсвам от тях, за да хапна. Ако опитам да заспя, мисля непрестанно за тях. Предполагам, че ще продължа, докато не припадна. Психичната енергия на Тесла е заплашителна. Тя просто звънти, кожата ми настръхва, разказва писателят Джулиан Хоторн. Той има очи на ясновидец, твърдят често за Тесла. Близките му знаят, че действително има дар да предсказва. 1890 година, Филаделфия, Тесла има лошо предчувствие, задържа почти на сила приятелите си, не им дава да пътувате вечерния влак. И им спасява живота. Влакът наистина катастрофира. 1912 година, уговаря Джон Пиарпонт Морган да се откаже да плава с Титаник. Морган, вярващ на интуицията му, се вслушва и връща бирета си. Джона Стор, друг спонсор и стар приятел на Тесла, пренебрегва съвета му и загива. По-късно предсказва, че Първата световна война ще продължи 4 години и ще свърши през декември 1918 година бърка само с 5-6 дни. Предсказва също, че мирът ще продължи 20 години, после може да започне нова световна война. Но главното, поразяващо съвременниците, е колосалното количество оригинални идеи, които Тесла генерира с лекота. И накрая, шокиращото му признание, не аз съм авторът на тези идеи. Днес учените проучват такива феномени и не ги смятат за нещо ненормално. Това е особено, изменено състояние на съзнанието. Човек с изменено състояние на съзнанието може да усеща и възприема това, което се намира извън порезрението му. Да се пренася в други пространства, други епохи. Тоест няма никакви ограничения. Днес такива състояния на съзнанието се регистрират много точно от приборите. Виждаме на екрана, че възниква определена конфигурация, която наричаме ос на свръхсъзнанието. Това е активация на предната част на дясното полукълбо и задната част на лявото. При нормално състояние на съзнанието се активира предната част на лявото и задната на дясното. Той не използва математиката, както е прието днес. Не са му нужни уравнения, той разбира същността на нещата. Същността, принципите винаги са били по-важни за Тесла от детайлите. Точно тях осъзнава, когато целенасочено потъва в изменено състояние на съзнанието. По този начин, в изменено състояние на съзнанието, той може да получи тези данни, които иначе са недостъпни. Това му позволява да открива необичайни явления, предмети, да гледа на света от друг ъгъл в сравнение с обикновените хора. Благодарение на това, че лесно минава от повишено в нормално състояние, той може да зафиксира вижданото и да го предаде на другите хора. Необяснима е неговият източник на знания за неизвестни, още неизследвани явления. Думи като гениална интуиция или озарение нищо не обясняват. Откъде Тесла е почерпил идеите си? Моят мозък е само приемник. В космоса съществува някакво ядро. Откъдето черпим знания, сили, вдъхновение. Не съм проникнал в тайните му, но знам, че то съществува. И с руският документарен филм Властелин мира Никола Тесла, Властелинат на света Никола Тесла, енергията тече около нас. Трябва само да се намери начин тя директно да се употреби. През 1931 година 75 годишният Тесла потвърдил правотата на тези си думи. Провел експеримент, който и до днес никой не е успял да повтори. Вместо бензиновия двигател той поставил в автомобил електромотори, които се захранвали от някаква малка кутия. Цяла седмица автомобилът се движил с висока скорост, а на въпроса откъде се взима енергията, Тесла обяснявал, че тя е около нас. Вестниците отново започнали да пишат за магия, за връзки на изобретателя с дявола и други подобни. Оскърбен, ученият свалил и унищожил апарата. Принципът на неговото действие така е и останало в тайна. И с руския документален филм Никола Тесла Човек из го, Никола Тесла Човек от бъдещето, ай, моите ранни години, трети едно, разрезът на човечеството е жизнено обусловен от Незовия изобретателски. Дух. Иновациите са най-важният продукт на творческия ни ум. Крайната цел е пълното засподство на ума над материалния свят, впрягането на природните сили в услуза на човешките нужди. Това е трудната задача на изобретателя, който често остава неразбран и непочетен. Но той намира предостатъчна компенсация в приятното чувство да упражнява своите възможности и да знае, че е част от изключително привилегирования краз хора, без които родът ни отдавна би отмрял в горчивата битка с безжаюстните природни стихии. Що се отнася до мен, аз отдавна съм преизпълнен с тази върховна радост, до толкова, че години наред животът ми, би могло да се каже, е по или не стихващ възторг. Възприеман съм като изключителен работохорик и вероятно е така, ако мисловната дейност се счита за труд, тъй като и кратко посвещавам почти цялото си съзнателно време. Но ако за работа се възприема и на определена дейност в определен срок, според определени правила, то тогава аз вероятно съм най-золемият лентяй. Всяко усилие, вършено под натиск, изисква жертва на жизнена енергия. Аз никога не съм плащал такава цена. Напротив, процъфтявах чрез разгръщане на мисловния си потенциал. В опита си да направя една последователна и правдива равносметка на дейността си чрез тази поредица от статии, които ще бъдат представени с помощта на редакторите от Electrical Experimenter и са насочени главно към младите читатели, съм длъжен, макар и неохотно, да се спра на впечатленията от своята младост, както и на обстоятелства и събития, изиграли ключова роля в определянето на пътя ми. Първите ни пориви са чисто инстинктивни, спонтанни прояви на живо и необуздано въображение. С израстването ни, разумът постепенно взема връх и ние ставаме не все по-организирани и планомерни. Но тези ранни импулси, въпреки че не са непосредствено продуктивни, са едно от най-важните неща в живота ни и е музъп за да зададеят. Посоката на изялата ни съдба Нещо повече, се заимам чувството че ако се бях опитвал да зе и осъзная и култивирам вместо да зе и потискам, бих е мозъл да дам. Но повече от себе си на света. Но преди да достигна пълсо и аз нямах представа, че съм изобретател. Причините са мнозо. На първо място имах позолян брат, който бе изключително надарен. Той бе един от онези редки феномени на гениалност, за които науката все още няма обяснение. Неговата преждевременна кончина остави родителите ми неотешими. Имахме кон, който ни бе подарен от близък семейен приятел. Това бе едно великолепно животно, арабска порода с почти човешка интелигентност, за което цялото семейство се грижеше, а веднъж спаси баща ми при забележителни обстоятелства. Баща ми беше извикан една зимна нощ за спешна служба и докато прекусявал планината, гъмжаща от вълци, конят се подплашил и побягнал, хвърляйки го от седлото. Прибра се у дома продран и изтощен, но след като бе вдигнал тревогата. Изчезна отново в нощта, връщайки се на злополучното място, и преди спасителният екип да се бе отдалечил особено от нас. Баща ми ги пресрещнал, дошъл в съзнание и яхнал коня отново, без да осъзнава, че са минали часове, докато е лежал в снега същият кон бе причината за нараняванията, от които брат ми почина бях свидетел на трагичната сцена и въпреки, че от тогава се изнизаха 56 години, картините от случката не са загубили яркостта си. Споменът за незовите постижения и възможности прави всяко мое усилие да изглежда жалко при сравнение. Всичко похвално, което можех и успявах да направя, само засилваше чувството за неизмерима за зуба у моите родители. Така израснах с неувереност в себе си и липса на самочувствие. Но все пак далеч не ме смятаха за злупък, ако съдя по един инцидент, който се е запечатал ярко в съзнанието ми. Един ден зрупа общински съветници минаха по улицата където си играехме с няколко момчета. Най-възратният от тези много уважавани господа, заможен гражданин, се поспря за да дари на всеки от нас посребърен петак. Козето дойде и моб ред, той изведнъж се спря и ми нареди, погледни ме в очите. Срещнах погледа му, ракета ми се протезна, за да приеме ценната придобивка, когато, за моя изненада, той отсече, не, няма да стане. Ти няма да получиш нищо от мен, твърде си умен. Разказваше се една забавна история за мен. Имах две възрастни лели, доста сбръчкани, а на едната от тях два заба се показваха като слонски бивни и всеки път, когато понечеше да ме целуне, се забиваха в бузата ми. Нищо не би могло да ме изплаши повече от перспективата да бъда хванат в прегръдката на тези, колкото любящи, толкова и непривлекателни роднини. Случи се веднъж, докато бях в скута на майка ми, да ме попитат коя от двете е похубава. След обстойно разглеждане на лицата им, отговорих дълбокомислено, посочвайки едната от двете, тази тук е по-малко грозна от другата." И така, от малък бях определен за попрището на свещеник и мисълта за това непрекъснато мегнетеше. Исках да уча за инженер, но баща ми бе непреклонен. Той бе син на офицер, служил в армията на Наполеон, и подобно на своя брат, професор по математика в престижно учреждение, бе получил военно образование, но, чудно защо по се бе насочил към духовенството, където намерил своята реализация и високо обществено положение. Той бе мнозо еродиран човек, истински самороден философ, поет и писател, а за незовите проповеди се говореше, че са не по-малко наситени с красноречия от тези на Авраам а Имате феноменална памет и често рецитираше дословно пасажи от произведения на различни езици. Понякога се шегувате, че ако някои от световните класики бъдат изгубени, той ще може да зе и върне към живот. Стилът му написане бе забележителен. Нижеше изреченща си кратки и стегнати, изпълнени с духовитост и сатира. Шеговитите бележки, които правеше, бяха винаги ексцентрични и с отличителна характеристика. Само за илюстрация мога да спомена някой друг пример. Сред помощниците във фермата ни имаше един кривоглед мъж на име Майн. Един ден той сечеше дърва. При пореден замах с брадвата, баща ми, който беше застанал наблизо, се сепна и възкликна предупредително, за Бога, Майн, не замахвай към каквото виждаш, а се цели в каквото имаш намерение да удариш. При друг случай бе взел на разходка с Файтон свой приятел, който най-небрежно оставил скъпото си кожено пълто да се търка в колелата на возилото. Баща ми му обърнал внимание на това с думите, издърпай си дрехата вътре, съсипваш ми колелото. Имаше странната привичка да си говори сам и често човек можеше да завиди как води оживен разговор, потопен в разпарена полемика, преправяйки глас си. Случаен слушател би могъл да се закълне, че е имало няколко човека на мястото. Въпреки, че когато стане на въпрос за каквато и да е изобретателност от моя страна, трябва да я отдам на впинието на моята майка, че обучението, на което той ме подлагаше, трябва да е дало своя положителен принос. То включваше всякакъв сорт упражнения като отгатване мислите на другия, откриване на недостатъците в някаква форма или изказ, повтаряне на дълзи изречения или извършване на изчисления на ум. Тези ежедневни урои имаха за цел да подобрят паметта и мисленето и най-вече да развият критичен усет у Всичко това без съмнение ми бе от золяма полза. Майка ми произхождаше от една от най-старите фамилии в страната и род на изобретатели. Както баща и Кратко, така и дядо и Кратко са създали редица пособия за домакинството, селското стопанство и прочие. Тя бе наистина изключителна жена с редки умения, кураж и сила на духа, която безстрашно е посрещала бурите на живота и е преодоляла множество тежки житейски изпитания. Козеапо е била на 16 и смъртоносна епидемия в страната. Баща и Кратко е призуван да дава последно причастие на умиращите и докато не зозу няма, тя сама отива да помаза на съседско семейство поразено от злокобнеопа борест. Всичките пеп има членове на семейството се споминаве бързо един след друс. Тя Зеи изкъпва, облича и полаза телата им да резнеят, обграждайки Зеи с цветя, какъвто е бил обичаят. Когато баща и кратко се прибира, заварва всичко зотово за едно християнско погребение. Майка ми бе изобретател от първа величина и вярвам, че би постигнала много, ако не бе останала така в страни от модерния живот и неговото изобилие от възможности. Тя измисляше и конструираше какви ли не пособия и джаджи и плетеше прекрасни неща от прежди, които сама си предеше. Тя дори си сееше и отглеждаше растения, от които после си нищеше сама влакната. Не се спираше от ранни зори до късна вечер и повечето от обралото ни и мебелировка кълпа вкъщи бе нейно дело. Когелпо попреваляше 60-те, пръстите и кратко все още бяха така че връсти, че можеше да върже три пъти на възел емигла, образно казано. Има и друза, при това по-важна, причина за късното ми пробуждане. Като малък страдах от необичайно сетивно смущение, причинявано от появща на образи, често придружавани от силни проблясъци светлина, които замъгляваха възприятието на реалните предмети и влияеха на мислите и действията ми. Това бяха картини или сцени, които съм виждал съвсем реално, нико за измислени от мен неща, когато някой ми кажеше нещо, образът на предмета, който обрисуваше, се случваше да изникне живо пред взора ми и понякога бе трудно да преценя дали нещото е пипаемо или не. Това ми причиняваше сериозен и чувство на тревожност. Никой от хората, занимаващи се с изучаването на психология или физиология, до които съм се допитвал, до сега не е успял да даде задоволително обяснение на този феномен. Изглеждаше да е някакво уникално изключение, въпреки че аз най-вероятно бях предразположен, тъй като зная, че бъръшапа ми преживяваше подобни смущения. Теорията, която си изградих, е, че образите бяха резъмчпна рефлексия на мозъка върху очната ретина под влияние на силна възбуда. Това с Сигзотост не бяха халюцинации на болен и изтерзан ум, тъй като в други отношения си бях нормално и уравновесено дете. За да получите представа за състоянието ми, представете си, че съм присъствал на погребение или друго подобно стресиращо събитие. След това, неизбежно, в покоя на нощта, Жива картина от сцената се изпречва пред погледа ми и не иска да изчезне, въпреки усилията ми да я пропадя. Понякога дори остава да виси неподвижно във въздуха, въпреки че прокарвам ръка през нея. Ако моето обяснение за това явление е вярно, то принципно би трябвало да е възможно да се прожектира върху екран образа на какъвто и да е предмет, който си представим, и да го направим видим. Такъв напредък би революционизирал човешките взаимоотношения като цяло. Обеден съм, че това чудо може и ще бъде осъществено в едно пе времена, бих добавил, че съм вложил много мислене в изнамирането на решение по този въпрос. За да се освободя от тези измъчващи ме образи, опитвах да концентрирам мисълта си върху нещо друзо, което съм виждал, и по този начин често успявах но време да туширам виденията, но за целта трябваше да призовавам непрекъснато нови образи. Не минаваше много време, преди да установя, че съм изчерпал всичко, което имах като натрупани впечатления до момента. Кинолентата се завърташе бързо, защото бях виждал носо малко от света, предметите от дома и близката околност. Косато за втори или трети път превъртах даден ементанен образ, за да прогоня виденията, силата на противодействието отслабваше. Тозава инстинктивно тръзвах на пътешествие извън пределите на своя малък свят и започвах да виждам нови картини. В началото бяха смътни и неясни и се растапяха във въздуха при опит да се концентрирам върху тях, но скоро се умях да зе и фиксирам, започнаха да стават все едно отрайни и определени, докато накрая придобиха конкретността на реални обекти. Скоро открих, че се чувствам най-добре ако просто следвам картините. Получавах нови впечатления през цялото време и така започнах да пътешествам в ума си. Всяка нощ, а понякога и денем, косато бях сам, потеглях на своите пътешествия. Виждах нови места, градове и държави, пълни с живот, срещах се с хора, създавах приятелства и познанства и, колкото и невероятно да звучи, факт е, че те ми ставаха също толкова скъпи, колкото тези от истинския живот, и бяха ниота по-малко реалистични в своето проявление. Правех това постоянно до към 17-та си година, когато мисълта ми се насочи сериозно към изобретателството. Тогава за свое удоволствие открих, че мога да визуализирам желаното с изключителна лекота. Нямах нужда от модели, чертежи или експерименти. Можех да си представя всички тях сякаш са истински. По този начин несъзнателно съм развивал онова, което мога да нарека нов метод за материализиране на творчески концепции и идеи, който е напълно противоположен на чисто експерименталния и по мое мнение е далеч по-бърз и ефективен. В момента, в който някой създаде приспособление, за да провери на практика някоя сурова идея, бива неизбежно поглъщан от детайлите и дефектите на устройството. Потапяйки се в процеса по усъвършенстване и реконструиране, силата на концентрацията намалява и се зуби 8 раз едно ксапа в основата злавен принцип. Резултати могат да бъдат оп. Постигнати, но винаги за сметка на качеството. Моят метод е различен. Не бързам да се впускам в реалната работа. Когато ме осени идея. Започвам веднага да я разгръщам с нгайето си. Променям конструкцията, правя подобрения и привеждам устройството в действие само в ума си. За мен е абсолютно без значение дали ще задвижа турбината във въображението си или ще я тествам в моята работилница. Мога да забележа дори кое гато леко и кратко е нарушен баланса. Изобщо няма никаква разлика, резултатите са едни и същи. По този начин съм в състояние бързо да развия и усъвършенствам една концепция без да докосвам нищо. Когм постигна до там, че съм отметнал всяко възможно усъвършенстване и не виждам дефекти никъде, тогава пристъпвам към реализирането на този краен продукт на ума си. Устройството ми неизменно работи както съм си представил, че би трябвало, и експериментът протича точно както съм го планирал. За 20 години практика не съм имал нито едно изключение. И защо да бъде другояче? Инженерството, билото в електричеството или механиката, дава недвусмислени резултати. Едва не има предмет, който да не може да бъде разгледан математически и ефектите изчислени, или резултатите предварително определени на баста на възможните теоретически и практически данни. Да се пристъпва към материализиране на сурова идея, както обичайно се прави, е, смея да твърдя, нищо повече от разхищаване на енерзия, средства и време. Моята злочестина от ранните ми зодини има обаче и една друза компенсация. Постоянното умствено напрязане развива аножностите ми за обективно изследване и ми помогна да открия една особено важна истина. Бях забелязал, че появгата на образите бе винаги предшествана от действително наблюдение на сцените при странни и като цяло твърде необичайни обстоятелства. Така, че бях тласнащ при всеки отделен случай да откривам първоначалния импулс. Не след дълго процесът се автоматизира и придобих изключителната способност да свързвам причина и следствие. Скоро, за своя изненада, открих, че всяка пораждаща се умен мисъл бе предизвикана от външно впечатление. Не само това, но и всяко мое действие бе породено по подобен начин. С течение на времето стана напълно очевидно за мен, че съм просто един автомат, надарен с възможността да се движи, да реагира на сетивни стимули и да мисли и действа съобразно тях. Практическият израз на това мое осъзнаване бе изкуството на телеавтоматиката едно, което до сега носих у себе си в незавършен вид. Скритите му възможности обаче в крайна сметка ще бъдат демонстрирани. От зудини обмислям създаването на самоконтролиращи се автомати и вярвам, че могат да бъдат създадени механизми, които действат така сякаш притежават разсъдък в ограничена степен и които ще предизвикят революция в редица индустриални и комерчески сфери. Бях около 12 годишен. Козато за първи път успях да изгоня образ от порезрението си с волево усилие, но никога не съм имал какъвто и да е контрол над бликовете светлина, за които споменах. Те бяха може би най-странното ми и необяснимо преживяване. Обикновено се появяваха, кое гато попаднех в стресираща или плашеща ситуация или когато бях силно превъзбуден, в някои случаи виждах целия въздух наоколо изпълнен с езиците на жив пламък. Тапа сила и яркост вместо да се стопява с времето само нарастваше и като че ли явлението достизна предела си, когато бях на около 25 години. През 1883 за, докато бях в Париж, виден френски индустриалец ми изпрати покана за ловна зонка, която приех. Дълго време не се бях откъсвал от фабриката и свежият въздух имаше чудесен освежителен ефект. Навръщане към града апа нощ ме въйолетя усещането, че главата ми е обхваната от пламъци. Видях светлина, сякаш концентрирала в себе си миниатюрно слънце. Наложи се да прекара ли нощта в налагане на студени компреси върху измъчената ми глава. Най-сетне пламъците налишеха като сила и частота, но отне над три седмици, докато отшумят на цяло. Козето получих нова покана за лов, отговорът ми бе категорично не. Тези светлинни явления все още ме спохождат от време на време, когато някоя нова идея открие възможностите си пред мен, но това вече не е толкова вълнуващо, защото далеч не е така интензивно. Когето затворя очи, неизбежно сазирали най-напред един тъмносин, еднороден фон, не много по-различен от небето в ясна, но беззвездна нощ. В миг това небе оживява от безчет блещукащи в зелено изкрици, подредени в няколко пласта и устремени към мен. Тогава отясно се появяват две красиви формации от успоредни, гъсто разположени линии, пресичащи се под прав ъгъл, шахматно. Оцветени във всевъзможни краски, с преобладаване на жълто-зеленото и златното. Веднага след това линиите стават поярки и цялото бива на от обилно разпръснати блещукащи точици с фунман. Картината се мести бавно пред взора и след около десетина секунди изчезва наляво, оставяйки след себе си доста неприятна и инертна сивота, която бързо бива заметена от сънълъщо се на телази море от облаци, опитващи по подобен начин да се вшутап в живи форми. Любопитното е, че не е моза да проектирам форма в тази сивота, докато не бъде достигната втората фаза. Всеки път преди да заспя, образ на човеки е и предмет прелита пред погледа ми. взе и съзразнам, че съм на път да изпадна в унес. Отсъствието и отказът им да се появят е равносилно на безсънна нощ. Степента, до която развинтеното въображение играеш роя в ранните ми дни, може да бъде иллюстрирана с друго чудото преживяване. Както повечето деца обичах да подскачам и развих на тръпчивото желание да се задържа някак си във въздуха. Веднъж от планините се изви силен вятър. добре обогатен слород, който ме подхвана сякаш съм перце и в този момент можех да скачам и да се носи из въздуха доста дълго. Усещането бе невероятно, а разочарованието силно, когато в последствие разсеях заблудата си. През този период успях да огранича множество странни харесвания, нехаресвания и навици, някой от които е мозът да проследя до външни влияния, докато за други нямам обяснение. Изпитвах силно отвращение към женските обици, но други украшения, като бривни, например, ми харесваха повече или по-малко според вида си. При гледката на перли почти можех да припадна, но бивах очарован от блясъка на кристали или бижута с остри краища и равна повърхност. Не бих могъл да докосна косата на друг човек, освен може би при перспективата на насочен мен пистолет. Можех да изпадна в гърч, гледайки праскува, а парченце камфор някъде из къщата ми причиняваше остър дискомфорт. Дори и днес не оставам равнодушен към някои от тези разстройващи порили. Когато пусна малки парченца хартия в съд, пълен с някаква течност, винаги усещам особен, отблъскващ вкус в устата си. Броях крачките си докато се разхождах и изчислявах кубатурата на сапонерките, чашите за кафе или на хранеите си, в противен случай не можех да и кратко се насладя. Всички повтарящи се действия или операции, които извършвах, трябваше да се долят на три и ако изтървях ритъма се чувствах длъжен да повтарям отново и отново, дори да ми отнемаше часове. До 8 годишна възраст бях слаб и нерешителен по характер. Нямах нито поража, нито силата да формирам твърди убеждения. Чувствата ми се надизаха на вълни, които бушуваха и се мятаха непрестанно от една крайност в друза. Желанията ми бяха все позлъщащи и се множаха като злави на хидра. Измъчвах се от мисли за болката в живота и смърта и от религиозен страх. Бях закармен с суеверия и живеех под постоянната узроза от зли духове, призраци, чудовища и други нечисти сили на тъмнината. И тогава изведнъж настъпи пълна промяна, която промени коренно цялото ми съществуване. От всичко най-много обичах книгите. Баща ми имаше богата библиотека и винаги, когато имах възможност, се стремях да отоля жаждата си за четене. Той не ми разрешаваше и можеше да изпадне в ярост, ако ме хване в действие. Изпокри всички свещи, щом разбра, че чета нощем тайно. Не искаше да си развалям очите. Но аз се снабдявах слой, правех си фитил и отливах пръчици в тенекиени формички, така че всяка нощ можех да надкрача пречки и забрани, често четейки зори. Докато всички останали спяха и майка ми не започнаше трудоемките си ежедневни занимания. Веднъж попаднах на новелата Абафи, синът на Аба, сръбски превод на добре познатия унгарски писател Джусика. Тази творба някак отключи спящите у мен волеви сили и започнах да се упражнявам в самоконтрол. Първоначално решителността ми се изпаряваше като априлски сняг, но скоро преодолях слабота си и познах удоволствие. Каквото никога до тогава не бях изпитвал, това да съм в състояние да мисля и действам самостоятелно. С течение на времето това енергично-ментално занимание стана втора природа за мен. В самото начало желанията ми трябваше да бъдат смекчавани, но постепенно желание и воля започнаха да се сливят след зодини на подобно самодисциплиниране овладях до такава степен себе си, че можех да си израя с страсти, които биха били разрушителни дори за мнозо силни хора. В една определена възраст бях обхванат от страста по хазарта, което силно разтревожи родителите ми. Да се потопя в израна карти за мен бе квинтесенцията на насладеята. Баща ми водеше живот за пример и не можеше да толерира безсмисленото пилене на време и пари, на което се бях отдал. Имах твърди убеждения, но не виждах надалеч. Казвах му, емо за да спра, кое ще си поискам, но струва ли си да се отказвам от онова, което ще ми донесат райските наслади. Той че я понамираше повод да даде отдушник на знева и презрението си, но майка ми реагираше различно. Тя добре разбираше човешката природа и знаеше, че нечие спасение може да дойде единствено чрез личните усилия на човека. Помня един следобед, което бях проиграл всичко, което имах, и въпреки всичко отново ме теглеше към играта. Тя дойде при мен с пачка банкноти и ми каза, върви и се забавлявай, колкото по-скоро проиграеш всичко, което имаме, толкова по-добре. Знам, че ще го преодолееш. Беше права. Превъзмогнах тази си страст на мига и единственото, за което съжалявах, бе, че не е поне стотина пъти по-силна. Аз не само я покорих, а изтръгнах от сърцето си, така че да не остане дори следа от желанието. От този момент насам съм толкова безразличен към всякакъв вид хазартни игри, колкото към колекционирането на зъби да речем. През друг период започнах да пуша прекомерно, застрашавайки здравето си. Тогава вътрешната ми воля отново се прояви и не само спрях но и всякаква склонност в тази насока бе напълно изкоренена. Преди доста време страдах от сърдечни проблеми, докато поне открих, че причината се крие не в едно япа чаша кафе, която пиех всяка сутрин. Преустанових този навик от раз, въпреки че, да си призная, не ми бе никак лесно. По същия начин изследвах и обоздавах какви ли не свои навици и увлечения, като не само опазвах себе си, но извличах огромно чувство на 8 сол с 1 8 с 1-8 от нещата които повечето хора биха определили като лишение и жертва. След като приключих с учението в Политехническия институт и университета, преживях пълен нервен срих и докато се възстановявах бях свидетел на най-разнообразни феномени, странни и невероятни. О, Дина, втори, първите ми стъпки като изобретател, е се прекратко на тези необичайни и с созвет на евентуалния интерес, който биха събудили у студентите по психология и физиология, също както и поради факта. Че този период на агония имаше силно отражение върху менталното ми развитие и последващи начинания. Но е крайно належащо първо да се отнеса предчестващите и обстоятелства и условия, където би е мозло да бъде открито и частичното им обяснение. Още от детството бях принуден да фокусирам внимание върху себе си. Това ми причини золямо страдание, но, от позицията на текущия ми светоглед, осъзнавам, че е било прикрита благословия, то ме научи да оценям неоцен шмяп а стойност на самоанализа в надграждането на жизнения цикъл и като инструмент на успеха. Натискът на подетото занимание и непрекъснат поток от впечатления, вливащ се в умъни през всичките връщи на познанието, правят модерното съществуване рисковано по редица начини. Повечето хора са толкова по-гълнити от съзърцанието на за и свят, че напълно забравят процесите, които протичат самите тях. Именно това е основната причина, в която се корени преждвна пеа смърт на милиони. Дори у нези, които упражняв габ бдителността си, допускат чертата грешка да избязвяват. Въображаемите и да пренебрегват реалните заплахи. А отнасящото се до конкретен индивид въжи, в по золяма или по-малка степен, за хората като цяло. Нека заиллюстрираме с сухия режим 6 САЩ. Драстична, ако не и противоконституционна мярка в момента се въвежда из цялата страна с цел ограничаване на консумацията на алкохол докато в същото време е всеизвестен факт, че кафето, чаят, тютюнат, дъвкията и ред друзи стимуланти, разпространявани свободно дори сред подрастващите, нанасят далеч позначими щети върху нацията, ако се съди по броя на поддаващите се. През студентските си зодини в Виена, царството на любителите на кафе, преглеждах публикуваните некролози и установих, че смъртта, предизвикана от сърдечни проблеми, понякога достига 60-70% от общия брой. Сходни наблюдения вероятно могат да бъдат проведени в градовете, където консумацията на черен чай е прекомерна. Тези вкусни напитки отключват свръхвъзбуда и постепенно изтощават деликатните влакна на мозъка. Те също така нарушават сериозно артериалната циркулация, за това трябва да им се наслаждаваме още по-пестеливо, тъй като вредните им влияния се проявявят бавно и неуловимо. Тютюнат, от друга страна, благоприятства лекото и приятно мислене и редуцира необходимото ниво на енергия и концентрация което интелектът поначало изисква. Дъвката помага за кратко, но скоро изсежда жлезистата система и нанася е непоправима щета, да не говорим за пубносата, която създава. Алкохолът в малки количества е отличен тоник, но става токсичен в по без значение дали се приема под формата на уиски или се генерира от захарта в стомаха. Не бива обаче да се пренебрегва, че всичко, което посочихме, подпомага природата в нейната елиминационна детиюст че е и кратко, но справедлив закон за оцеляване на най-приспособените. Пламенните реформатори не бива да забрарят и безкрайната перверзия на човешкия род, което прави безразличната политика в стил, лес ефер, далеч по-предпочитана от силово наложените ограничения. Истината е, че имаме нужда от стимуланти, за да се представим възможно най-пълноценно при съвременните условия на живот и че трябва да следваме принцип на умереност и контрол върху нашите апетити и влечения. Във всеки един аспект. Именно това правя аз продължение на много зодими, поддържайки по този начин тялото младо и разсъдъкът бистър. Въздържението не винаги ми се е нравило, но намирам предостатъчна награда в приятните изживявания, които се зами се случват. С надеждата, че и да убедя някозов моите ръководни принципи и убеждения, ще припомня едно-две. Наскоро се прибирах към хотела си. Бенеден студена нощ, повърхността бе лъзгава, а нито едно такси не се мяркаше. На половин пресечка зад мен вървеше друж човек, очевидно също толкова устремен да намери подслон. Внезапно краката ми се оказаха във въздуха. В същия мис през ума ми премина светкарица, нервроните откликнаха, мускулите се изопнаха, завъртях се на 180 градуса и се приземих на ръце. Продължих да вървя сякаш нищо не се е случило, тогава непознатият ме настигна. На колко години сте? Попита, докато внимателно ме изучаваше с поглед. Нула, на около 59, отвърнах аз. Защо питате? Ами, поде той, виждал съм котка да прави то 8 но никога човек. Беше изминал месец откакто исках да си поръчам нови очила и отидох при един учен лекар, който ме подложи на стандартните тестове. Той ме погледна недоверчиво, докато прочитах лекота дори най миниатюрния шрифт от значително разстояние. Но щом му съобщих, че съм прехвърлил 60-те яхна от почуда. Мой приятели често отбелязвал, че костюмите ми пасват като ръкавица, но не знвята, че всичките ми дрехи са скроени спрямо мерки, взети преди близо 35 години и никога не са били коригирвани. През целия този период телесното ми тегло не е мръднало дори с Паунд. В тази връзка мога да разкажа забавна история. Една вечер през зимата на 1885 за на Едисон, Едуард Десети, Джонсън. Президентът на осветителната компания Едисон, Зана Бетчелър, менеджер по строителните работи, и моя милост посетихме уютно местенце срещу 5 авеню 6 -5, където бяха разположени офисите на компанията. Някой предложи да израем на отгатване на тегло и ме предумаха да стъпя на кантара. Едисон ме опипа от злава до пети и заяви, Тесла тежи 152 2 паунда, прибъл. 69 кз плюс минус унция, прибъл. 28 зъра. Отгадна съвсем точно. Без дрехи тежах едно 4-2 паунда, прибъл. 64,5 каза, и все още съм толкова. Прошепнах на господин Джонсън. как е възможно Едисон да познае теглото ми с такава прецизност. Ще ли кажа, той сниши ниши глас си, но нека си остане между нас. Работил е доста време в Чикагска кланица, където ежедневно му се е налагало да претегля хиляди шупари. Ето как. Моят приятел, почетният Чон Сима, Депю, беше разказал един от своите оригинални анекдоти на англичанин, който слушал с недоумяващо изражение, но година по-късно се засмял на глас. Ще си призная, на мен в случая ми отне повече да разпозная шита на Джонсън. Бъх, Шел 8 се ми днес е просто от предпазлив и премерен начин на живот, а може би най-изумите наклоне на черташото е, че на три пъти през младолота си бях сполетяван от борести. Превърнали ме в безнадежна развалина, за която лекарите не даваха никаква надежда. Нещо повече, поради невежество и нехайство си навлякох куп неприятности и авантюри, от които се спасих като на магия. Почти се ударях дози на пъти, едва не бях сварен жив и за малко пропуснах собствената си кремация. Бях погребан, изгубен и замразен. Измъквал съм се на косъм от бесни кучета, глигани и други диви животни. Преминах през страховити болести и срещнах всякакви странни премеждия. Това, че днес съм здрав и читав изглежда като чудо, но докато си припомням тези инциденти чувствам убеждението, че оцеляването ми не бе изцяло плотна случайността, усилията на изобретателя са от живото спасяващо значение. Независимо дали впря за природни сили, подобрява устройства или осигурява нови удобства и облази, той дава своя принос в обезпечаването на нашето съществуване. Той също така притежава по висока квалификация при екстремни условия спрямо средностатистическия индивид, благодарение на своята наблюдателност и креативност. Ако не разполагах с друго свидетелство, че съм, в определена степен, обладан от подобни способности, щях да заоткрия в тези лични преживявания. Нека читателят сам прецени дали му предлагал един или два примера. Веднъж, бях на около 14, исках да оплаша едни приятели, с които се къпехме заедно. Планът бе да се гмурна под една продаля овтя плаваща конструкция и тихо да се изплъзна щом изплуват на другия и кратко край. Плуването и гмуркането ми идваха естествено, както и две апна пътица, за бях уверен, че мога да се справя с подвига. Потопих се във водата и щом излязох от полезрение се завъртях и бързо потеглих към срещу положна апа страна. Мислейки, че съм се отдалечил на безопасно разстояние отвъд конструкцията, излязох на повънос, ей, но за моя изненада опрях в града. Естествено, бързо се гмурнах пак, стрелвайки се напред с динамичния махове, като постепенно усещах как оставам без въздух. Който изплувах за втори път, главата ми отново удари града. Започвах да се отчаивам. Въпреки всичко успях да призова цялата си жизнена енергия и направих трети неистов опит, който обаче също се оказа неуспешен. Мъчението от потисненото не ставаше непоносимо, галея ми се замайваше, усещах как потаам. В този момент. Колкото ситуацията изглеждаше напълно безнадежна. Ме озери един от тези проблясъци свеплина и конструкцията над мен се появи пред погледа ми. Съзрях или предположих, не съм сигурен, че между водната повърхност и прикачените към гредите дъски има малко пространство. Почти изпаднал в безсъзнание и сплувах нагоре, долепих уста до дъските и успях да поема мъничко въздух. За жалост примесен с пръски вода, което едва не ме задуши. Повторих процедурата няколко пии, като в сън докато бясно препускащото ми сърце не се успокои и не възвърнах самообладание. След това извърших редица неуспешни потапения, тъстъшо да изгубил усещането за посока, но накрая все пак се умях да се измъкна от капана. Приятелите ми вече ме бяха отписали и претърсваха за трупа ми. Този плувен сезон се провали поради собственото ми безразсъдство, но скоро забравих научения урок и само две зодини по-късно попаднах в още по неприятно премеждие. Имаше една золяма мелница с речен бент в близост до зреда, където учех за момента. По правило водното ниво бе не повече от 2 или 3 инча над бента и нямаше нищо опасно в това да плувам донезо, незо, та за това често се отдавах на този спорт. Веднъж отидох сам на реката, да се позабавлявам както обикновено. Когато обаче доближих зидарията, с ужас видях, че водяпа се бе покачила и ме повличаше остремно. Опитах да се измъкна, но беше прекалено късно. За щастие успях да се хвана за върха на стената с две ръце и да се задържа. Тискат върху гърдите ми безсилен и едвам се умявах да си задържа главата над повърхността. Но около нямаше жива душа, а викът ми се губеше в рева на водопада. Постепенно се изтощих и започнах да отстъпвам пред течението. Точно преди да се пусна и да бъда запрятен към скарите подолу, видях светлинен проблясък. В него се очерта позната диаграма, иллюстрирала известния хидравличен принцип. Натискът на течност в движение е пропорционален на изложената площ. Машинално се извъртях на лявата си страна. Като че ли с магия натискът намаля, установих, че тази позиция е относително изодна за борба с силата на потока. Но опасността все още не бе опемлинца. Знаех, че е въпрос на време да претърпя неизбежното поражение, тъй като всяка евентуална помощ би пристигнала късно. Сега си служа еднакво добре и с двете ръце. Но тогава бях левичър и дясната ми ръка беше по-слаба. Поради това не смеех да се извъртя на другата страна и следователно не ми оставаше избор, освен да бъда подмятан до пълно отмаяване. Трябваше да се отдалеча от мелницата, към която бях обърнал лице, понеже течението там бе много по-скоростно и проникваше в дълбочина. Дълго и болезнено изпитание, едва не се провалих в самия му край, сблъсквайки се с нижение в зида. Успях да запрехвърля с последни остатъци сила. Припаднах, щом стъпих на бреза, където ме намериха. Кожата на цялата ми лява страна буквално бе удрана от не няколко седмици докато потреската отихне и се възстановя. Това са само два от примери, но може би са достатъчни, за да покажат, че ако не бе изобретателската интуиция, то днес нямаше да съм тук, за да разкажа тази история. Заинтересовани хора често са ме питали как и коза започнах да изобретявам. Мога да отговоря единствено на базата на текущите ми спомени. Светлината на които първ ми опит бе твърде амбициозен, тъй като включваше създаването както на устройство, така и на метод. По отношение на първото бях изпреварен, но методът наистина бе автентичен. Ето какво стана. Едно от моите другарчета в игрите се беше здобило скука и рибарски принадлежности, които предизвикаха голямо вълнение в салто. Наследваш, ата сутрин всички започнаха да ловят джаби. Аз бях оставен да скучая сам, защото се скарах с това момче. До тогава не бях виждал истинска кука и си я представях като нещо чудно, притежаващо особени качества. Мисълта, че не съм част от компанията ме съсипваше. Принуден от необходилостта, някак докопах парче мека желязна жица, заострих кранчето и кратко, удрейки зус два камъка, озанах нуждаща форма и зуприкрепих към здрава връв. После отрязах една пръчка, събрах малко стръв и се запътих към ручея, където имаше жабих в изобилие. Не успях обаче да уловя нито една и почти се бях обескуражил, коещо ми дойде на ум, че трябва да провеся празнина кука пред жаба, стояща на някой пън. Първоначално една такава жаба замря, но след малко очите и кратко изскочиха навън и се напълниха с кръв, издусе два пъти над нормалния си размер и се на коварно към куката. Незабавно я издърпах. Изпробвах метода отново и отново и той се оказа безотказен. Козито другарите ми ме приближиха, позеленяха от завист. Въпреки опричишпа па си екипировка, не бяха хванали нищо. Дълго време след това пазех тайната си и се наслаждавах на монопола, но накрая се обърнах на фона на коредната атмосфера. Всяко момче в селото вече можеше да приложи метода и следващото лято докара същинско бедствие за жъбите. При следващия си опит изглежда, действах под командите на първия инстиктивен импулс, който в последствие ме завладя изцяло, да впрегна природните стихии в служба на човека. Направих това посредством майски брамбари или юнски. Както се наричат в Америка. Те бяха истинска напаст в тази страна и понякога дори чупеха клоните на дърветата чрез самото си колективно тегло. Храстите чернееха от тях. Прикачвах до 4 от тези задинки към кръстов детайл, въртящ се около тънко вретено, което предаваше движението на голям диск. Така се извличаше значителна мощ. Тези създания бяха забележително ефикасни, Веднъж активирали се. Те нямат осета кога да спрат и продължаваха да се въртят часове наред, а колкото позорещо ставаше, толкова по-усилено работеха. Всичко вървеше добре, докато не дойде едно странно момче. Той бе син на пенсиониран офицер от австрийската армия. Хлапъкът ядеше майските бръмбари живи и им се наслаждаваше така, сякаш бяха най-превъзходните сини стриди. Тази отвратителна злетка прекрапи усилията ми в обещаващото поле на приложност. Нико за повече не можах да докосна майски брамбар или каквото и да е друзо на секомо. След това, струва ми се, се заех да разглобя и сглобя на ново часовниците на дядо ми. В първата операция винаги постигах успех, но често се провалях в следващия етап. Случи се така, че това доведе работата ми до внезапен застой, по един не особено деликапен начин, и 30 години преди да разчувъркам часовников механизъм отново. Скоро след това се залових с изработването на вид пистолет-играчка, който се състоеше от куха тръба, бутало и две тапи от коноп. За да се задейства оръжието, притисках буталото към корема, а тръбата се избутваше бързо назад с две ръце. Въздепсът между тапите се сгъстяваше, загряваше се, докато една апа от тях не изскочеше с мощен залп. Търмала косплопа бе в подбора на кухо стъбло с подходяща степен на изтъненост за изработването на тръба. Станах много сръчен с това оръжие но това започна да се отразява зле на прозорците в нашата къща и ентусиазмът ми бе рязко охладен. Ако си спомням правилно, после преминах към дялането на мечове от парчета стара мебелировка, с каквито лесно можех да се сдобия. По онова време бях под. На сръбската патриотична поезия и благоговеех пред подвизите на националните герои. Прекарвах цели часове в посичане на въображаеми врагове. Появяващи се под форемгата на царевични стъбла, което повреждаше реколяпея и ми докара няколко наплясквания от майка ми. При това не бяха от формален тип, а съвсем сериозни наплясквания. Бях преживял всичко това и още много, преди да навърша 6 зодини и да започна начално училище в Смилан, селото, където съм роден. След като завърших първо отделение обстоятелствата се стекоха така, че трябваше да се преместим в малкото съседно зраче Госпик. Тази смяна на обстановката бе голямо сатресение за мен. Сърцето ми се късаше при мисълта, че се разделям с нашите залъби, пилета, овце, нашето ято заски, които имаха навика да се издигат чак до облаците рано сутрин и да се завръщаш. Едва по залез, строени в бойна формация, толкова безупречна, че би засрамила ескадрон от най-добрите леци днес. В новия ни дом бях затворник, наблюдаващ иззад шторите особените хора, които се нижеха пред позледа ми. Свезнивостта ме бе завладяла до такава степен, че предпочитах да се изправя срещу ревящ лъвместо пред някои от градските персони, сновящи наоколо. най гозмото ми изпитание обаче дойде през една неделя, козато трябваше да посещавам службата. Там се случи нещо, самата мисъл за което караше кръвта ми да застива за заодини наред. Беше второто ми премеждие в църква. Немнозо преди това бях погребан в продължение на нощ в един стар параклис. Разположен на недостъпно планинско възвишение, което се посещаваше само веднъж годишно. Ужасно преживяване, но това бе още по-лошо. Имаше една заможна дама в града, добра, но твърде помпозна жена, която обичаше да идва на църква с пищен зрим и обром на с шлейф, плюс цяло при дружители след себе си. Та, през въпросната неделя тък му бях спрял да бия камбаната и се втурнах надолу по стълбите. Козато тази достолепна госпожа влезе тържествено и неволно се хвърлих на шлейфа и кратко, дрехите се разкъса с пронизителен шум, наподобяващ отборен москетен залп, произведен от неопитни новобранци. Баща ми бе почервенял от гняв. Удари ми лек шамар по бузата, единственото телесно наказание, което някога е прилагал върху мен, но сега ми се стори почти болезнено. Последварите унижение и объркване бяха неописуеми. На практика бях отлъчен, доки поне се случи нещо, което възвърна обществения ми статут. Предприемчив млад търговец беше организирал противопожарна служба. Бе закупена нова пожарна кола, доставени бяха униформи, а наетите мъже тренираха за спешни случаи и паради. Всъщност, колата представляваше помпа, задвижвана от 16 човека, боядисана естетически в червено и черно. През един следобед бе проведена официална демонстрация. Закараха машината край реката. Целият зръд дойде да зледа спектакъла. Штом всички речи и церемонии приключиха, последва команда за изпомпване, но нито капчица вода не потече от накрайника. Гимназиалните учители и вещите в техниката на празно опитваха да установят проблема, Фяското бе пълно, козато пристъпих към мястото на инцидента. Нямах си ни най-малка представа как работи механизмът и не знаех почти нищо за въздушното налягане но инстинктивно опипах потопения смукателен мъркуч и установих, че се е сплескал. Щом нагазих в рекента и вот водта на хлу и тузава, не една и две неделни одежди бяха съсипани. Архимед, бягайки зол по улиците на Сиракуза и крещейки еврика, с пълно гърло, и ли е направил по-силно впечатление от моя милост. Секунди по-късно ме разнасяха на рамене. Станах героят на деня. След като се устроихме в града започнах 4 годишен курс в танар основно училище, предшестващо занятията ми в колеж или реална гимназия. През този период хлапашките ми начинания и подвизи, също както и неприятности, не спираха. Измежду редица други неща придобих уникалната титла «Шампион по лов на гарвани» за страната. Методиката ми бе изключително проста. Отивах в зората, скривах се в храстите и започвах да имитирам зова на птицата. Обикновено получавах няколко отзовора и след малко някой гарван се стрелваше с пърхане на криле към хръста лака до мен. Всичко, което трябваше да сторя от тем, нататък бе да метна парче картон за отвличане на вниманието му, да скоча и да зозрапча преди да успее да се измъкне от шубраците. Така можех да хвана толкова, колкото си поисках. При един случай обаче стана нещо, което ме накара да уважавам тези птии, и тък му бях уловил чудесна двойка и се връщах у дома с мой приятел. Извън зората видяхме струпани хиляди зарвани, вдизащи страхотна врява. След няколко минути се издигнаха и устремиха към нас. Обвиха ни подобно на фуния. Беше забавно до момента, в който внезапно получих удар в задняпа част на злавата, толкова силен, че ме събори. бори. Последва яростна атака. Принудиха ме да освободя двете птици. С несрадост се присъединих към другаря си, който бе намерил убежище в пещера наблизо. В кръснаа стая имаше няколко механични модела, които ме заинтригуваха и насочиха фокуса ми върху водните турбини. Конструирах много от тях и открих голямо удоволствие в експлоатацията им. Следната случка може да иллюстрира колко необичаен бе животът ми. Чичо ми не виждаше полза от подобен тип игра и неведнъж ме порицаваше. По онова време бях запленен от описанието на Ниягарския водопад което жадно попивах от различни четива и си представях в голямо колело, движено от силата на водата казах на Чичо че ще замина за Америка и ще реализирам този си план. 30 години по-късно видях реализираните си идеи и изпитах възхита пред необхватните мистерии на ума. Правех всякакви други джаджи и приспособления, но измежду всички тях най-добри бяха арбалетите. Стрелите им изчезваха от полезрението, а от близка дистанция пробиваха чамова дъска с дебелина един инч. Поради непрекъснатото опъване на лъковете кожата на стомаха ми доби да на крокодилска. Често се чудя дали именно това упражнение е причината да мога да храносмене твърди като камъни буци дори днес. Не е за да премълча и моите представления с прашката, особено едно зашеметяващо такова на хиподрума. Нека разкажа за един от моите подвизи с това древно сечиво на войната, който ще обтегне до краен предел до доверчивста на читателя. Практикувах ловкостта си докато се разхождах с Чичуми край реката. Слънцето залязваше, а пастървите бяха станали изриви и от време на време някой от тях се изстрелваше във въздуха, блестящото и кратко тяло контрастираше ярко на фона на издадената скала зад нея. Разбира се, всяко момче бие могло да оцели рибата при тези благоприятни условия, само че аз предприех далеч по-трудоемка задача и описах на Чичуми до най-дребния детайл какъв ще е резултзатът. Възнамерявах да запратя камъка така че да притисне рибата към скалата и да я разполови. Едвамзо изрекох и вече бе сторено. Чичу ми ме погледна почти с ужасено изражение и възкликна «Вейт, ретро сатана, две, минаха няколко дни преди да ми проговори отново. Други истории от архилите, косото и да са славни, ще бъдат засенчени. Струва ми се обаче, че е мога за спокойно да се осланям на лаврите си поне хиляда години. Изии, изи, доларче наклоне на черта, щишл. H-наклонена черта 3, скица от патент на Никола Тесла, издаден на 10 март 1891 г. 3. Покъсните ми начинания Откритието на въртящото се магнитно пълае, а 10 зодини влязох 6 реалната гимназия, която се оказа нова и доста добре оборудвана институция. В физичния отдел имаше различни модели на традиционна научна апаратура, електрически и механични уреди. Демонстрациите и експершлентите, извършвани от време на време от нашите ръководители, ме очаруваха и несъмнено бяха мощен подпик към изобретателска дейност. Бях също така страстен любител на математическите дисциплини и често печелех похвалата на преподав, Меле, за бързото си смятане. Това се дължеше на Вруденяпа ми дарба за визуализиране на обектите и извършване на операциите, не по обичайния интуитивен начин, а все едно реално се случват. До известна степен на сложност за мен бе едно, и също дали изписвам символите върху да скяпа или и генерирам на ментално ниво. Чертането на ръка обаче, на което бяха посветени голям брой учебни занятия, бе досада, каква поне можех да изтърпя. Забележително, като се има в предвид, че повечето членове на моето семейство завладееха отлично. Вероятно, антипамията ми бе породена чисто и просто от склонността към необезпокоеня памисъл. Ако не бяха няколко изключително глупави момчета, които не можеха да свършат дори едно нещо както трябва, оценките ми по този предмет щяха да се класират на дъното. Беше сериозна спънка, понеже, според тогавашната образователна система, чертането се считаше за зада, наклонена черта енно и имаше морална тежест. Подобен недостатък застрашаваше, целто ми бъдеще и баща ми влагаше упорити увещания, за да ме избутва към следващия клас. През втората мизодина в тази институция бях обсебен от идеята да създам продължително движение посредством стабилно въздушно налягане. Инцидентът с помпата, за който споменах, вече бе разпалил младежкото ми въображение и ме бе поразил с безгагаичните възможности на вакуума. Желанието да впрегна тази неизчерпаема енергия стана неистово, но дълго опитвах слепешком в мрака. Накрая усилията ми все пак изкристализираха в изобретение даващо ми възможност да постигна онова, което никой друг смъртен не е опитвал. Представете си цилиндър, въртящ се свободно на два лазера и частично обграден от правоъгълен олей, прилягащ му идеално. Отворената част на олея е закрита от преграда, така че цилиндричният сегмент във вътрешността на заграденото място разделя последното на две отделения. Напълно изолирани едно от друго посредством херметически затворени плъзгъщи се плоскости. Ако едно от отделенията бъде запечено и веднъж изпомпено, а другото остане открито, то цилиндърът ще се върти до безкрай, или поне така си мислех. Конструирах дървен модел и зонапаснах с огромна прецизност. Ако къл поставих помпата от едня страна и видях, че реално има тенденция към въртеливо движение, изпаднах в екстаз от радост. Мехгаичният бе, нещото, което копнех да осъществя, макар и още под влиянието на обезсърчителните спомени от лошия опит, когато скочих с чадър от покрива. Всеки ден се придвижвах по въздуха към далечни райони, но не можех да проумея как точно заправя. Сега имах нещо черно на бяло, летяща машина, с нищо друго освен въртелива ос, пляскащи крилеи, вакуум с неограничена мощност. От този момент нататък ежедневните ми възпсоплавгителни екскурзии се извършваха на борда на комфортно, луксозно превозно средство, каквото би подобавало дори на самия цар Соломон. Отнеми изодини докщо разбира, че атмосферното налягане, действащо под на зъл върху повърхността на цилиндъра и слабото ротационно напрежение, които наблюдавах, всъщност се дължат на пролука. Макар, че това разбиране дойде постепенно, то ми докара болезнен шок. Едва бях завършил гимназиалния си курс, кощо бях повален от коварна болест, или по-скоро цял набор такива болести. Състоянието ми се влуши до толкова, че бях отписан от лекарите. През това време ми се позволяваше да чета постоянно. Затова използвах случая да се сдобия с книзи от зратската библиотека, чието съдържание бе пренебрегнато до момента. На мен се възлагаше задачиите да ги класифицирам и подготвя за каталозите. Един ден ми връчиха няколко тома нова литература, различни от всичко, което бях изчел до момента и завладяващи до толкова, че да ме накара от напълно да забравя безнадежното си състояние. Това бяха ранните творби на Марк Твен и може би на тях се дължи последвалото чудодейно оздравяване. 25 зодини по-късно, за на Клеманс 3 и между нас се заформи приятелство, му разказах за това преживяване и с удивление видях как този непоправим веселяк избух в сълзи. Учението ми продължи в Погорния етан на па гимназия в Карлщад, Харватин, където живееше една от лелите ми. Тя бе видна дама, съпруга на полковник-ветеран, участвал в множество сражения. Няма как да забравя трите зодини, прекарани под техния покрив. Идзивали имаше укрепление във военно време, където да цари по сурова дисциплина. Хранеха ме като канарче. Всички ястия бяха от най-високо качество и приготвени майсторски, но в твърде оскъдно количество. Парчетата шунка, отрязани от ледами, бяха като салфетки. Козато полковникът благоволеше да сложи нещо солидно в чинтами, тя моментално го грабваше с думите, «Внимавай, Нико е много деликатен». А мах ненаситен апетит и страдах подобно на Тантал. За сметка на това пък живеех в среда на изтънченост и боги от артистичен вкус, доста необичаен га онеги времена и условия. Теренът бе нисък и белатист и маларията никога не ме подминаваше, въпреки значителните доги хинин. Понякога нивото на Рекпа се покачваше и докарваше армия от плъхове към постройките, поглъщащи всичко чак до връзките лютих червен пипер. Теги вредители бяха добре дошли за мен, с тях си отвчах вниманието. Отслабвах редиците им с всички налични средства, което ми спечели негавидната слава на ловец на плъхове и куполността. Ето, че най-накрая обучителният курс гаваши, страданието приключи, а ак се здобих с грелосно удостоверение, което ме и веде до нов житейски кръстопът. Прек всичките тези години родителите ми нито веднъж не се поколебаха в желанието да се отдам на църквата. Самата мисъл ме и пълваше с ужас. Интересът ми към електричеството бе нараснал неимоверно подвещото ръководство на моя преподавател, по фигика, който бе гениален човек и често демонстрираше фундаменталните принципи с помощта на съгдадени лично от него устройства. И между тях се сещам гамеханигъм във формата на свободно въртяща се кружка, с покритие от метално фолио, която га почваше да се върти бърго, щом бъде прикачена към статичен апареят не съм в състояние да играя по адекветен начин дълбочината на чувството. Обгемащо ме къпто ставах свидетел как той разкрива тези мистериозни феномени. Всяко впечатление предизвикваше хиляди отзвуци в ума ми. Исках да науча повече за удивителната сила, копнеех за експерименти и изследвания, но трябваше да се предам пред неизбежното золяма болка в сърцето. Так му се приготвях за дългия път към дома, което получих известие, че баща ми иска от мен да отида на ловна експедиция. Доста странна молба, при положение, че той винаги е бил твърд опонент на този спорт. Няколко дни по-късно обаче научих, че холерата е започнала да върлува в обдата и, възползвайки се от появилата се възможност, потеглих за госпик, пренебрегвайки желанията на моите родители. Невероятно е колко невежи бяха хората, що се отнася до причините за епидемията, която връхлиташе страната на интервали между 15-20 години. Те мислеха, че смъртоносните преносители се разпространяват по въздуха, изпълвайки остри миризми и пушек. В същото време пиеха от заразеняпа вода и умираха с купища. Прихванах страшната болест самия ден на завръщането си и въпреки че преодолях кризисния период, бях прикован към леглото в продължение на 9 месеца, без почти да мога да се движа. Жизнената ми енергия бе напълно изчерпана и за втори път се озовах пред дверите на смърта. През едно от отнесените ми бълнования, може би дори едно от последните, баща ми се втурна в стаята. Все още помня бледото му лице, докато се опитваше да ме развесели, макар да му липсваше увереност. Може би, казах аз, ще се оправя, ако ми позволиш да следвам инженерство. Ще отидеш в най-доброто техническо заведение в света. Отвърна тържествено той. Знаех, че говори сериозно. Окзмол ми се освободи от тежък товар. Но облегчението щеше да дойде твърде късно, ако не беше един чудодеян лек под формата на горчива отвара от специфично бълбово растение. Върнах се към живота подобно на втори лазар, за всеобщо изумление. Баща ми настояваше да отделя зодина, практикувайки укрепващи здравето упражнения на чист въздух, на което неохотно се съзласих. През поя олялгата част от този периодските хизпланините, с снаряжен с комплект ловджийски принадлежности и вързоб книзи. Контактът с природеапа ме направи по-силен, както тласно, така и психически. Разсъждавах и правех планове, умът ми раждаше мнозо идеи, по правило почти иллюзорни. Визията бе достатъчно ясна, но познанието за ръководните принципи бе твърде ограничено. В едно от моите творения симулирах възможността да се пренасят писма и колети през морето, посредством подводна тръба, като бъдат натоварени в сферични контейнери, достатъчно здрави за да устоят на хидравличното налягане. Изпомпащото съоръжение, предназначено да форсира водеята през тесния тунел, бе прецизно замислено и проектирано, а всички съпътстващи детайли отработени поетапно. Само една маловажна подробност, без опасност да създаде последици, бе леко пренебрегната. Допуснах, че водеята се движи с произволна скорост, дори нещо повече, реших да я сметна за висока и така достигнах забележителни експлуатационни качества, подкрепени от безупречни изчисления. Последвалите отражения върху съпротивлението на тръбите спрямо флуидния поток ме убедиха да направя това изобретение публично достояние. Друг мой проект бе конструирането на пръстен около екватора, който да плава свободно и въртеливото му движение да бъде уловено от реакционните сили, позволявайки по този начин пътешествия с близо 1000 мили в час, неосъществими чрез железница. Читателят вероятно се усмихва. Плааат бе труден за изпълнение, признавам, но не чак толкова лош косото този на един известен нюйоркски професор. Той искаше да изпомпи въздуха от горещите до умерените зони, изцяло забравяйки факта, че създателят вече е предоставил зишненцка лашина за целта. Друз проект, далеч по-важен и атрактивен, бе извличал на енерзия от ротационното движение на земните тла. Открих, че обектите по повърхността на Земята, поради денонощното и кратко въртене, бивт крепени по еднакъв начин, независимо от дали към или срещу посокта на приплъзващото движение. От това проистича золяма промяна в импулса, която може да бъде оползотворена по най-елементарния възможен начин, снабдявайки сдвигтелна искра всеки обитаем район по света. Не е да намеря думи, за да опиша разочарованието си, което по-късно осъзнах, че съм се озовал в положението на Архимед, на празно търсил фиксирана точка във Семира. В края на В, и еднота ми бях изпратен в Висшето политехническо училище в град 44, на което баща ми се безприял като едно от учебните заведения с най-стари традиции и най-добра репутация. Именно този момент очаквах така пламенно, затова започнах обучението си по вода, твърдо решен да постигна максимума. Предходната ми подготовка надвишаваше средното ниво, благодарение на бащините наставления и предоставените възможности. Бях освоил няколко езика и преровил книгите в няколко библиотеки, попивайки повече или по-малко полезна информация. А ето, че за пръв път можех да избирам предметите по собствено желание, следователно чертането нямаше да ме безпокои отново. Бях решил да изненадам родителите си и през цялата първа година редовно залягах над задачите си в три сутринта, продължавайки чак до 11 нощем, без да правя изключение дори за недетните дни и празниците. И докато повечето ми са студенти се справяха с материала без особени усилия, то аз напълно безпроблемно засенчих всички отбелязани до момешпа най-добри резумпати. За текущия зодишен курс взех девет изпита и професорите считаха, че заслужавам повече от най-високите възможни квалификации. Въоръжен с хвалебствените им свидетелства, отпътувах към дома за кратка почивка. Очаквах триумф, но бях покрусен, козато баща ми ревизира тези трудно спечелени почести. Това едва не сри на амбицията ми, в последствие обаче, след незовяпа кончина, с открих пакет писма, изпшпени му от професорите. Те пишеха, че ако не ме отведе принудително от институцията, ще се позубя от преумора. От тогава нататък се посветих предимно на физика, механика и математически изследвания, прекарвайки свободните часове в библиотеката. Имах същинска мания да завършвам всичко, което започна, а това често ми докарваше неприятности. При един случай, например, започнах да чета трудовете на Волтер, Козгопо за свой ужас разбрах, че въпросните възлизяв на около на обемисти тома, напечпани с ситен шрифт, които чудовището е изписвало с помощта на 72 чаши черно кафе дневно. Нямаше как, трябваше да бъде изпълнено. Щом обаче оставих на страна и последния том, отбелязал с възторг, никога повече. В през първя па година ми бе адмирациите и приятелството на неколци преподаватели. Измежду тях бяха професор Рознер, който преподаваше изчислителни дисциплини и геометрия, професор Поешел, който водеше катедрата по теоретична и експериментална физика, както и доктор Але, отговарящ за занятията по интегрално смятане и специализиран в диференциалните уравнения. Този учен бе най лектор, когато някога съм имал честа да слушам. Той проявяваше извънреден интерес към моето развитие и често оставаше за час дава след края на лекчиста с мен. Възлагаше ми различни задачи, което беше золямо удоволствие за мен. Обясних му идеята за летяща машина, не някое иллюзорно творение, а базирано на познания върху звука, върху научни принципи, станали изпълними благодарение на моята турбина, те скоро щяха да бъдат споделени със света. Рознер и Поешл бяха любознателни люде. Първият имаше особени начини да изрази себе си и при всеки подобен случай наставаше размирица, последвана от дълга и неловка пауза. Професор, поешло от своя страна бе методичен, здраво стъпил на земята германец. Имаше огромни стъпала и ръце, като мечешки лапи, но всичките му експершленти бяха умело проведени, с часовникарска прецизност и без нито един пропусне детайл. През втората година от обучението ми получих грам, внесено от Париж. Спощинши магнит, оформен като подкова, и бобина с жични намотки, обединени чрез комутатор. Компонентите му бяха съединени и различни ефекти на тоците можеха да бъдат показвани. Докато професор, поешъл извършваше демонстрации, експлоатирайки машината като двигател, четките дадоха неизправност, започнаха да хвърдат силни искри. Тогава забелязах, че е възможно моторът да функционира и без тези приспособления. Обаче възрази, че няма как да стане и ми направи честа да изнесе лекция по въпроса, чието край добави. Господин Тесла има потенциал за велики дела, но по всяка вероятност няма да зе и реализира. Това е все едно да преобразуваш константна притегателна сила, като гравитацията, в ротационна динамика. Това е план за вечен двигател, невъзможна концепция. Но интуицията е нещо отвъд обичайното знание. Ние несъмнено разполагаме с пофини нервни влакна, позволяващи ни да възприемем обективната истина, който логическа или което и да е друзоволево усилие на мозъка се окажа на празни. Поколебах се известно време, респектирам от професорския авторитет, но скоро се убедих, че правдата е на моя страна, за това предприех начинанието с целия плам и безпределна самоувереност на младостта. Започнах с менталната визуализация на машина за постоянен ток, изпробвах и изследвах променливото електрическо течение в бубината. После си представях генератор за промен ток и изследвах сходните процеси. След това, системи, съставени от мотори и генератори и ги привеждах в действие по различни начини. Създадените от мен образи изглеждаха съвършено реални и осезаеми. Целият ми остатък от престоя в град спремина в интензивни, но безплодни усилия от този тип, а аз почти стигнах до заключението, че проблемът е нерешим. През 1880 година заминах за Прага, Бохемия, изпълнявайки бащиното желание да завърша обучението си в Темнс Шана и университет. В този град постигнах решителен напредък, състоящ се в отделянето на комутатора от устройството и изучаване на феномена в нова светлина, но отново без успех. През идната година претърпях внезапна промяна в своите житейски възгледи. Осъзнах, че родителите ми са направили твърде големи саможертви заради моето добруване и реших да ги освободя от товара. Вълната на американския телефон току-що бе достигнала Европа и системата щеше да бъде инсталирана в Будапешта, Унгария. Появяваше се идеална възложно ап, още повече при факта, че семейен приятел облавяваше инициативата. Именно тук претърпях пълния нервен колапс, за който споменах по-рано. Изпитаното по време на болестта надминава всяко убеждение. Зрението и слухът ми винаги са били необичайно силни. Ясно можех да различа обекти 6-далечинята, където останалите не виждаха и помен от тил. На няколко пъти през детството си спасих къщите на съседите ни от в фозъм, долавяйки слабото му пращане, което не успяваше да зе и разбуди. През 1899, вече прехвърлил 40-те и работещ върху експершлентите си в Колорадо, можех да чуя доста отчетливо зрамотевирите на разстояние от 550 мили. Ошлитът на чуваемост за младите ми асистенти бе малко повече от 150 мили. Ухото ми бе над 13 пъти почувствително от техните. И все пак, по това време бяхта с галшо злух в сравнение с остротата, която придобих под нерв с 100 пренапрежение. В Будапеща можех да чуя тиктекането на часовник, разположен през три стаи. Муха, кацаща върху масата в същата стая, предизвикваше тътен в ухото ми. Карета, минаваща на няколко мили оттам, разтърсваше цялото ми тяло. Свиркяпа на локомотив, разнасяща се от две нула мили, караше скамейката или стола, на които седях, да вибрира така силно, че изпитвах непоносима болка. Земята под стъпалата ми се тресеше непрекъснато. Бях принуден да укрепвам лезлото си с зумени подпори, за да отпочина поне маничко. Ревещите шумове отблизо и далеч често възпроизвеждаха ефекта на изговорени думи, които биха ме оплашили, ако не бях сцени да зее и дисектирам на разнородни звуци. Още дно, едно, едно пъпа на лъчи, особено при внезаното излагане на тях, причиняваха такива сатресения на мозъка ми, че едва не ме зашеметяваха. Трябваше да призова цялата си воля, за да мина под мост или друга бетонна конструкция, понеже усещах смазващ натиск върху черепа. В тъмното имах сетивото на прилеп, можех да установя на даден обект на дистанция от 12 фута чрез странно, дори зловещо чувство в обладта на челото. Пулсът ми варираше от няколко до 260 удара и всичките кани в тялото се тресяха от конвулсии, което беше може би най-трудно поносимото. Един изтъкнгап лекар, който ежедневно ме тъпчеше с солидни дози калиев бромит, обяви болестта ми за уникална и неизлечима. Винази ще съжалявам за тълба, че не бях поставен под наблюдението на експерти по физиология и психология през този период. Бях се вкопчил отчаяно в живота. Но не очаквах да оздравея. Може ли някой да повярва, че такава безнадежна развалина има шанса да се превърне в индивид с удивителна сила и издръжливост, способен да работи 38 години почти без почивен ден и все пак да се чувства пълен с физическа и умствена енергия? Такъв е моят случай. Неистовото желание да живея и работя отново, както и помощта на верен приятел и посветен атлет извършиха чудото. Здравето ми се възвърна, а с него и яркостта на мисълта. При разглеждането на проблема от друг гъл почти съжалявах, че борбата с него щеше скоро да свърши. Имах толкова енергия за изразходване. Козето подхванах задачата, за мен не бе просто тривиално решение. При мен бе свещено бед, въпрос на живот и смърт. Знаех, че ме очаква гибел, ако се проваля. Сега усещах, че битката вече е спечелена. Не е да изпотайнствените кътчета на мозъка се намираше решението, но все още не можех да му дам външен израз. Един следобед, който винаги присъства ясно в спомените ми, се наслаждавах на разходка с мой другар в градския парк и рецитирах поезия. На тази възраст знаех цели книги на Изуст, дума по дума. Една от тях бе «Фауст» на Гьоте. Слънцето тък му залязваше и ме подсети за великолепния пасаж. Светлината отстъпва, приключи за днес тежкият тръс, напред все бърза. Нови сфери на живота да изследва. Ах, защо чифт криле не ме издигнат над черната пръст, стремително аз дирята и кратко да последвам. Славна мечта! Макар, че славата сега залязва. Уви! Ирилете на ума ми казват, откриле за тялото да се откажа. Докато изричах тези вдъхновяващи слова, идеята ме осени като светкавица и в един единствен мис истината се разкри. Изчертах с пръчка в пясъка диаграмите. Показани шест зодини по-късно по време на моята реч пред Американския институт на електроинженерите. Събеседникът, Мизей разбра отлично. Образите, които видях, бяха очудващо ярки и отчетливи и притежаваха масивността на камък и еметел. Казах му, погледни моя двигател тук, гледай как го включвам на заден ход. Не мога да опиша емоциите си. Пигмалион, наблюдавайки как статуята му оживява, едва ли е бил по-дълбоко развълнуван. Заменя хиляда тайни на природата, на които бих могъл случайно да попадна, за тази едничката. Бях е изтръгнал от нея, противно на всички очаквания и с опасност за собственото си съществуване. Кулата Уорден Клиф за безжично предаване на енергия, построена в началото на 20 век на остров Лонг Айланд в близост до Нью Йорк, но в последствие разрушена по неоточнени причини. Никола Тесла с книгата на Роджер Белскович Теория на натуралистичната философия пред бобината на своя трансформатор Нью Йорк, 1896 година. Четвърти. Откритието на Бобина и трансформатор на Тесла. Малко се отдадох напълно на пълно на лсирепгата на слада да рисувам в ума си устройства и да измислям нови форми. Това бе най-тъмното състояние на щастие, което въобще съм познавал през живота си. Идеите идваха като непрекъснат поток и единствената трудност бе да успявам да зи Чарковете на въображаемия апарат изглеждаха съвършено реални и почти докосваеми във всеки аспект, чак до минутните разръфявания и признаци на износване. Бях във възторг от визуазирането на машините в постоянно движение, по този начин те представляваха по-обаятелна злетка за вътрешния взор. Козя по естественото влечение прерасне в страстно желание, Човек напредва към целта си с великански крачки, седемлевзови бутуши, в оригинал 5. За по-малко от два месеца на практика усъвършенствах всички видове мотори и модификации на системата, които по-настоящем се отъждествяват с моето име. Може би бе дело на провидението, че нуждите на съществуванието изискваха временно прекратяване на тази всепозлъщаща дети юст. На ума Дойдох в Будапешта, подтикнат. От прибързаната новина относно телефонното предприятие и, по ирония на съдбата, трябваше да приема длъжността чертожник в Централната телеграфна служба на унгарското правителство, при това на заплата, която считам за неуместно да оповестя. За щастие скоро привляко вниманието на злавния инспектор и бях назначен на пост, свързан с изчисления, оформление и оценка на новите инсталации. Впоследствие, козато телефонната централа окончателно заработи, поех нейното управление. Теоретичните и практическите познания, които придобих в хода на работата. Бяха скъпоценни, а имах и предостатъчни възможности за упражняване на моята изобретателска дарба. Извърших редица подобрения в уредите на централната станция и усъвършенствах един телефонен усилвател, който никоза не патентовах и не представих публично, но би ми направил чест дори и се за. В знак на признателност към моята ефективна детиост, основателят на предприятието, за напускас, след като продаде бизнеса си в Будапеща, ми предложи позиция в Париж. Приех с радост. Невъзможно е да забравя дълбоките впечатления, които този вълшебен зръд остави в съзнанието ми. В продължение на няколко дни след пристигането обикалях улиците с пълна озадаченост пред новите злетки. Атракциите бяха мнозо и неустоими, но уви, паричните ми средства привършваха веднага след като зе и получих. Когато за напуска сме попита как се оправям в новата среда, описах ситуацията съвсем точно с думите, последните 29 дни от месеца са най-трудни. Водех доста напрегнат живот по начин, който днес би бил определен в стила на Розвент. Всяка сутрин, без значение какво е времето, извървявах разстоянието от булевард света. Марсел, където пребивавах, до обществена баня на река Сена, змурвах се във водата, правех 27 обиколки, а след това вървях още час, за да стигна до Иври, където се намираше заводът на компанията. Там закусвах стабилно в 7:30. След което с нетърпение очаквах обедната почивка, чупейки междувременно орехи за менеджера по строителните дейности. За на Чарлз Бачелър, близък приятел и помощник на Едисон. Обстоятелствата ме събраха с неколци на американци, които откровено се влюбиха в мен заради майсторските ми умения по билярд. На тези хора обясних изобретението си, и един от пя едноха, за на Канизъм, ръководител на отдела по механика, предложи да сформираме акционерно дружество. Офертата ми изглеждаше крайно смехотворна. Нямах и безла представа какво значи това, освен че е американски модел на бизнес. Нищо не излезе така или иначе, а през следващите няколко месеца се наложи да пътувам, от място на място във Франция и Германия, за да лекувам болестите, които ми докараха енергийните съоръжения. При завръщането ми в Париж представих пред един от управителите на компанията, господин Пей, план за подобряване на техните динаймогенератори и получих възлокиос за изява. Успехът ми бе пълен и очаруваните директори ме удостоиха с привилегията да разработя автоматични стабилизатори, от каквито имаше остра нужда. Скоро след това възникнаха известни проблеми с осветителната инсталация, монтирана на новата ЖП ЗАРА за в Страсбург, Елзас. Окабеляването беше дефектно и по време на церемониите по откриването голяма част от една стена избухна заради късо съединение, точно пред очите на стария император Уиля Май. Германското правителство отказа да закупи съоръжението, което изправи френската компания на прага на сериозни загуби. С оглед на моите познания по немски език, както и предишен опит, аз бях натоварен с нелеката задача по изглаждане на отношенията. Затова в началото на 1883 потеглих за Страсбург в изпълнение на мисията. Някои от събитията в този град оставиха незаличима следа в паметта ми. По силата на куриозно съвпадение, набор от личности, които в последствие придобиха популярност, живееха там зоредолу по същото време. В по-късна възраст обичах да отбелязвам. Имаше бактерии на величието в този вехт зрат. Друзи прихванаха болета, но аз се отървах. Практическата дейност, кореспонденция и съвещания с чиновници, ме ангажираше от сутрин до вечер, но веднага, щом успях да смозна с тях, започнах работа върху упростен двигател. Един машинен цех, точно срещу жепе гарата, послужи за помеш, ение като за целта бях донесъл и някои материали от Париж. Черешката на експеримента обаче се забави до лятото на текущата година. Едва тогава имах удоволствието да наблюдавам въртене, причинено от променни тоци с различна фаза, при това без контактни точки или комутатор, точно както бях замислил преди година. Обземе екстаз, но той бе нищо спрямо от делириума от радост след онова първо откровение. Измежду новите ми приятели бе бившият кмет на града, за наболзин, Погото вече бях запознал с това и с други мои изобретения до известна степен и чиято подкрепа се стремях да привлека. Той бе искрено предан към мен и постави проекта ми пред няколко заможни персони, но, за мое обурчение, не получи открик. Искаше да ми помогне по всеки възможен начин. Наближаването на 1 юли 1919 ми напомня за една форма на подкрепа от този прекрасен човек, която не бе от финансово естество, но в никакъв случай помалуважна. През 1870, когато германците окупираха страната, за набалзин бе зарувил значителен дял вино Ести, Естафи от реколта 1801 и сега стигна до заключението, че не познава подостоен за тази безценна напитка от мен. Мога да кажа, че това е един от онези незабравими случаи, за които споменах. Моят приятел ме подканяше настойчиво да се завърна в Париж възможно най-скоро и да потърся съдействие там. Исках да го направя но службата ми и водените преговори се проточиха поради дребни пречки от всякакъв характер. На моменти ситуацията изглеждаше безнадежна. За да добиете представа за пословична апа германска АК долар и производителност, и да вметна една особено забавна случка. Лампа с нажежаема спирала от XVI век трябваше да се постави в коридор. След като избрах най-подходящото място, наредих на техника да свърже жиците. Той се потруди известно време, след което заключи, че е нужна консултация с инженера. Последният направи редица възражения, но накрая се съзласи, че лампата трябва да се монтира на два инча от точката, която бях избрал. Операцията продължи. После обаче инженерът се притесни и ми каза, че инспектора Върдек трябва да бъде уведомен. Тази важна особа дойде, проучи, започна да дебатира и реши, че лампата ще се премести два инча обратно, Връщайки я отново на старото, определено от мен място. Не мина мнозо време преди Авардек също да се оплаши и да предложи на месата на оберинспектор Иеронимус. Посъветваме да изчакам неговото решение. Изминаха няколко дни преди оберинспекторът да намери свободно време измежду останалите си неотложни задължения. Най-после пристигна, след което настана двучасов спор и бе отсъдено лампата да се премести още два инча по-нататък. Надеждите ми, че сме пред окончателната развръзка се изпариха, козато Иеронимус се върна и каза, «Съветник Функе е толкова придирчив, че не се осмелявам да дам нареждане за монтирането на тази лампа без незовото изрично одобрение». Съответно бяха извършени приготовления за визитата на това височайше лице. Започнахме да чистим и лъскаме рано сутринта. Всички се издокараха, аз изложих ръкавиците и щом Функе пристигна със своята свита, бе посрещнат по всички правила на етикета. След обсъждане на 4 очи в продължение на 2 часа, той внезапно възкликна, трябва да вървя. Изучайки към точка в тавана ми нареди да закача лампата там. Това бе абсолютно същото място, което първоначално бях избрал. Така се нижеха ден след ден с колебания, но бях твърдо решен да постизна цел паси на всяка цена и в крайна сметка усилията ми бяха възназредени. До пролетта на 1884 всички разногласия се разрешиха, плана за инсталацията бе официално приет, а аз се завърнах в Париж с позитивно предчувствие. Един от управителите ми беше обещал щедра компенсация в случай на успех, както и справедливо възнаграждение за подобренията, които бях вложил в техните динаемогенератори, така че се надявах да спечеля значителна сума. Имаше трима управители, които ще обознача като а, ба и удобство. Когато се обърнах къма, той ми отвърна, че би има думата. Този господин пък смяташе, че Самов може да решава, а последният бе напълно убеден, че само а притежава влагата. След няколко обиколки на порочния кръг ми просветна, че очаквеното възнаграждение всъщност е замък в облаците. Пълният провал на опитите ми да събера капитал за развитие допълнително ме разочарова. И когато за на Бачелър настоя да замина за Америка с идеята да препроектирам, Машините на Едисон реших да се изпробвам каслета в нощта обетована земя. Но шансът почти се изплъзна между пръстите ми. Втечних скромните си авуари, осигурих настаняването и ето ме на жепе гаргата тъкмо, колкото влакът потегляше. В този момент открих, че съм останал без пари и билети. Какво можех да направя? Херкорес е имал предостатъчно време за обмислене, но аз трябваше да реша, тичайки паралелно с ускоряващия влак, докато в умъм ми Противоположни чувства подобно на упорни вибрации. Решението, подсилено с доза сръчност, успя да си пробие път в последния критичен миг. След обичайните куриози, също толкова тривиални, колкото ко и неприятни, умях да се кача на кораба за Нью Йорк с остатъка от личните си вещи, някои поеми и статии, които бях написал, плюс куп листи с изчисления, касаещи решенията на един нерешим интезрел и моята летяща машина. Прекарах позо, лямата част по време на плавенето седейки на кърмата, дебнейки възможност да спася някой злощастен пасажер от ситата бездна, вестни най-малка мисъл за опасност. По-късно, когато вече вях попил от американската пъпщичност, потръпвах при спомена за везразът тивиото си. Иска ми се да формулирам с думи първите ми впечатления от тази страна. В арабските приказки съм чел как джинове пренасят хора в земя на мечтите, където за очакват невероятни приключения. В моя случай ве точно обратното. Джинът ме беше пренесъл от свят на мечтите в свят на сивата рея наклонена черталност. Останалото зад зърба ми бе красиво, артистично и пленително във всяко едно отношение. Пред мен се откриваше зруба, машинизирана, неприврегъмпелна злетка. Широкоплещест плещест полира и въртеше палката си, която ми се виждаше золяма колкото и, епени а, приближи в зуслю без молба да ме упъти. Шест, зради по-надолу, после вряво, отвърна той с убийствен пламък в очите. Това ли е Америка едно? Запитах се, болезнено изненадан. Татя изостава реал век след европейската цивилизация. Кога покръстосах страната на длъж и Шир през 1889, пет години след пристигането ми, се убедих, че всъщност изпреварва Европа с повече от век и нищо до ден днешен не е успяло да промени мнението ми. Срещата с Едисон беше паметно събитие за мен. Бях възхитен от този изключителен човек, постигнал толкова много без наследствени преимущества и академично образование. Знаех дозина на езири, дълбаех в литературата и изкуството, бях прекарал най-ещивните си зодини в библиотеките, четейки всичко, което попаднеше в ръцете ми, от принрипи на Нютон до романите на Пол Де Кок. И все пак ми се струваше, че золяма част от живота ми е прехосана. Не мина много време обаче преди да преценя, че е било най-доброто, което съм можел да сторя. Само за няколко седмици спечелих доверието на Едисон, ито благодарение на следните събития. С, с Орегон, най-бързият пътнически параход тогава, имате авария и в двата ви двигателя и плаването му се отлагате. Тъй като палубаата надстройка бе изградена след монтирането им, бе невъзможно да се махнгат от трюма. Проблемът бе те сериозен и това силно дразнете Едисон. Вечерта нарамих нужните инструменти и се качих на борда, където прекарах цялата нощ. Машините бяха в лото състояние с по няколко къси съединения и попнатини, но с помощта на екипажа успях да ги приведа в прилично състояние. В пет сутринта, минавайки по пето авеню на път за работилницата, срещнах Едисон и Бачалър, заедно с Неколцина на друзи, докато се връщаха у дома. Ето го и нашият парижанин, бродещ през нощта, обърна се към мен. Щом му казах, че се връщам от кея и съм поправил и двата двигателя. Той само ме погледна мълчаливо и продължи напред без да продума, но след като измина известно разстояние чух как отбелязва, бачелър, този тип е адски добър. От тогава вече имах пълна свобода по отношение на организацията в работата. Почти година редовното ми работно време треете от 10 часа и 30 минути преди обед до 5 часа на следващата сутрин, без ден изключение. Едисон ми каза, имал съм много трудолюбиви асистенти, но ти си просто върхът. През този период проектирах 24 различни вида стандартни двигателя с къса сърцевина, по образец, замествайки старите модели. Управителят ми бе обещал 50 000 долара при изпълнението на тази задача, но се оказа лота тега. Това ми причини болезнен удар, следствие на което подадох оставка. Веднага след това получих оферта от едни хора заедно да сформираме компания за дъгови лампи на мое име, на което се съгласих. Най-накрая се появяваше възможност да внедря двигателя, но позато поставих въпроса пред новите ми сътрудници, те казаха, не, ние искаме дъзове лампа. Не се вълнуваме от този твой промен лифток. През 1886 моята система за дъзово осветление бе усъвършенствана и пригодена за индустриални и обществени цели, а аз бях свободен, но без никакво друзопритежание освен красиво изписан акционен сертификат с хипотетична стойност. Последва период на борба в новата среда, за която не бях подготвен, но успехът дойде в крайна сметка. Април 1887 даде началото на електрическата компания Тесла, в комплект с обзаведена лаборатория и работни цехове. Двигателите, които построих там, бяха точно онези, рисувани във вълбролки и тиектоми. Не правих опити да подобря дизайна, а просто възпроизвеждах менталните картини и операцията винаги протичаше според очакванията ми. В началото на 1888 бе постигнато споразумение с компанията Уестингхаус за изработка на двигателите в промишлен маишт. Все още обаче трябваше да се преодолеят сериозни трудности. Системата ми бе базирана на нискочастотни токове, а експертите на Уестингхаус бяха приели за основа 133 оборота, с цел запазване на предходствата при трансформацията. Те не желаяха да се отклоняват от техните стандарти. И се наложи да концентрирам усилията си върху адаптиране на мотора спрямо тези изисквания. Друга необходимост бе да създам двигател, способен да работи ефективно при такава честота само на два проводника, което не бе никак лесно. В края на 1889, след като услугите ми вече не бяха нужни в Питсбърс, отново се установих в Нью Йорк и продължих експергиленкаторската си дейност в лаборатория на Гранд Стрит, където незабавно започнах проектирането на високочетотни устройства. Конструкционните проблеми в тази неизследвана област бяха съвсем нови и доста специфични, поради което непрекъснап, сблъсквах с осложнения. Премахнах типа индуктор с опасението, че е възможно да не създаде идеалните синусоидални вълни, така необходими за резонанса ако не беше тази подробност. Щях да си спестя значителна част от усилията. Друзо обезкоръжаващо свойство на високочастотния альтернатур се оказваше непостоянството на скоростта което заплашваше да наложи сериозни ограничения на употребата му. Вече бях отбелязал по време на моите демонстрации пред Американския институт на електроинженерите, че настройката се изгубваше няколко пъти, изисквайки преназласа, а все още не бях предположил онова, което открих много по-късно, способ за експлоатация на машина от този тип при скорост, константна до такава степен, че да варира едва частица от оборота между пределите на натоварване. Поради редица друзи съображения изглеждаше желателно да се конструира по-прост уред за възпроизвеждане на електрически трептения. През 1856 лорд Келвин беше изложил теорията за кондензаторния разряд, но това важно знание не получи практическо приложение. Аз съзрях перспективите и стартирах разработката на индукционен апарат, почиващ на този принцип. Прогресът бе толкова бърз, че ми позволи да представя мотка. Генерираща искри с обхват 5-инча по време на моята лекция през 1891. Тозава откровено казах на инженерите относно недостатъкът, съпътстващ преобразуването по новия метод, а именно загубата в пролуката между искрите. Последвалото разследване установи, че независимо какъв проводник се използва, билото въздух, водород, живачни изпарения, зориво или поток от електрони, ефективността не се променя. Това е закон, доста подобен на онзи, отговарящ за превръщането на механичната енергия. Можем да пуснем предмет от дадена височина право надолу или пък да запренесем плавно към по-долу по, по заобикорен път, няма никакво значение, доколко наклоне на чертажото се отчита количеството извършена работа. За щастие обаче този недостатък не е фатарен, тъй като чрез коректно пропущиониране на резонансните веризеи може да се постигне 85% коефициент на полезно действие. От началното оповестяване на моето изобретение до сеза то е влязло в универсална употреба и е извършило революция в мнозо области. Но заочаква още по-золямо бъдеще. Козе по през 1900 получих мощни заряди от 100 фута и изстрелях светкавица около земното кълбо. Си спомних за първяпа па миниатюрна искра, която наблюдавах в лабораторията си на Гранд Стрит и бях обзет от чувства, сходни на онези при откриването на въртящото се магнитно поле. Никола Тесла и неговият предавател Колорадо Спрингс, 1899 година. Ви, усилващият предавател, IJJOKAMO прехвърлям събитията от живота си, осъзнавам колко коварни са факторите, оформящи съдбата ни. Епизод от младостта ми бизо нагледил добре. През един зимен ден успях да изкача стръмен планински склон, в компанията на още момчета. Снезът бе доста дълбок и топлият южен вятър дойде като поръчка за целпани. Забавлявахме се с мятане на снежни топки, които започваха да се търкалят надолу, оголемявайки се още повече от полепналия сняз. Съревновавахме се в този вълнуващ спорт. Внезапно една от топките прехвърли отбелязаната граница, издувайки се все повече и повече, докато не стана золямако, лпото къща и на хълта с рохот в долината. Движението и кратко караше земята да трепери. Наблюдавах сцената като омагосан, неспособен да проумея какво се бе случило. Седмици след това картината се въртеше пред очите ми и се чудех как нещо толкова малко може да нарасне до подобни мащаби. От този момент нататък усилването на всякакъв род слаби действия ме пленяваше. И козато Зудини по-късно се заех с експериментални изследвания на механичния и електрическия резонанс, бях от самото начало силно заинтригуван. Вероятно, ако не бе този завладяващ ранен отпечатък. Нямаше да отдам значение на малката изкрица, която получих с бубината си и никога нямаше да разработя най-доброто си откритие, чиято истинска история ще разкажа за пръв път тук. Алфците на лъвове, челпо са ме питали кои от моите открития ценя най-високо. Това зависи от точка. Немалко техничари, наистина способни в специализирганата си насока, но под контрола на педантичния дух и теснозрадието, отстояваха позицията. Чрез въвеждането на асинхронния двигател не съм завещал почти никаква практическа полза на света. Ужасна зръжка. За една нова идея не бива да се съди според мигновените и кратко Моята променлива система за пренос на енергия се появи в психологически момент, като дълго търсен отговор на надвиснали индустриални проблеми. И макар че трябваше да се преодолее значителна съпротива, също както и да се съгласуват взаимно изключващи се интереси, внедряването на пазара. Както обикновено, не можеше да се спира задълго. Сравнете например тази ситуация с препятствията пред моята турбина. Човек би си помислил, че едно толкова семпло и естетично изобретение, притежаващо редица качества на идеалния двигател, би трябвало веднага да се въведе в употреба. Несъмнено щеше, при подходящи условия. Но предстоящият ефект на въртеливото не беше обезпечаването на ненужните налични машинарии, точно обратното, то целеше да им придаде допълнителна стойност. Системата сама по себе си стана уръдие на нови проекти, както и подобряване на старите. Турбината ми представлява усъвършенстване на изцяло различен модел. Тя е радикално отклонение, в смисъл такъв, че нейният успех би означавал откъс от устарели видове първични двигатели, в които са вложени милиарди долари. При подобни обстоятелства прогресът е принуден да върви с бавни темпове. А може би най горената пречка се появява поради вредните възгледи, които организиранната опозиция успява да в умовете на експертите. Още на другия ден имах обезсърчително преживяване, срещайки моя приятел и бивш асистент, Чарлз Скот, по настоящен професор по електроинженерство Фиел. Не зубях виждал отдавна и се зарадвах на възможността да побъбрим малко в офиса ми. Раззоворът ни плавно се насочи към моята турбина и аз се разгорещих. Скот, възкликнах, увлечен от видението за славно бъдеще, турбината ми ще прати, за скраб, всички псгийни двигатели в света. Скот погали брадичката си с замислен поглед, сякаш извършваше ментална калкулация. Това ще бъде сериозна купчина скраб, отвърна той, след което напусна без да обели и дума повече. Тези и друзи мои открития все пак не бяха нищо повече от малки стъпки напред в дадена посока. Разливайки зеи... Аз просто следва в родения стремеж да подобрявам настоящите устройства без някаква конкретна мисъл относно далеч по-наложителните ни потребности. Усилващият предавател беше продукт на разтеглени през годините усилия, имащи за главна цел решението на проблеми, които са безкрайно по-важни за човечеството от самото индустриално развитие. Ако не ме лъже паметта, Бен 1890, когато извърших лабораторен експеримент, един от най необикновените и грандиозни експерименти, Записван някога фаналите на науката. При изучаването на поведението на високочетотните токове бях убедил себе си, че електрично поле с достатъчен интензитет. Може да бъде възпроизведено в стая и да освети вакуумни тръби без електроди. Съобразно с това бе изграден трансформатор за тестване на теорията и още първият опит даде удивителен резулпът. Трудно е да се оцени какво всъщност означаваха тези странни феномени тогава. Жадуваме за нови сензации но скоро ставаме безразлични към тях. Чудесата на вчерашния ден днес вече са банално явление. Когато моите електронни лампи бяха публично изложени за пръв път, на тях се гледаше с изумление, което е невъзможно да се опише. От всички части на света получавах трескави покани и многобройни почести. Отправяха ми се и друзи примамливи предложения, но зе и отклоних. През 1892 обаче молбите станаха неустоими и отпътувах за Лондон, където изнесох лекция пред гилдията на електроинженерите. Имах намерението веднага да замина за Париж във връзка с подобна за шлент, но сър Джеймс Дюар настоя да се явя пред кралската институция. Принципно съм човек с непоколебима решителност, само че този път лесно се поддадох пред твърдите аргументи на знаменития шотландец. Той ме бутна в един стол и наля половин чаша от някаква великолепна кафява течност, която блестеше във всевъзможни, преливащи един в друз цветове и имаше вкус на нектар. А се за, каза той, седиш в стола на фарадей и се наслаждаваш на любшлото му уиски. И вдъв, ата аспекта си беше завидно преживяване. следващата вечер направих пред институцията демонстрация, в чието край Лорд Рейли се обърна към публиката и неговите великодушни думи ми дадоха първият ласък на всичките ми усилия. Напуснах Лондон, в последствие и Париж, за да избягам от ласките, с които бивах обсипван. Отпътувах за дома, където ме покоси особено мъчителна болест. След като здравето ми се възвърна, започнах да съставям планове за завръщането си в Америка. До този момент никога не съм съзнавал, че притежавам дара да бъда откривател. Алаштом, лорд Рейли, когато всякога съм считал за образцов човек на науката, зобеше потвърдил, то трябваше да насоча фокуса си върху някаква голяма идея. Един ден се скитах из планините и търсех подслон от наближаващата буря. От небето надвиснаха черни облаци. Но поради някаква причина дъждът закъсняваше. Изведнъж проблесна светкавица, а броени секунди по-късно заваля като изведро. Гледката ме накара да се замисля. Очевидно бе, че двете явления имат тясна връзка помежду си като причина и следствие. Малко размисъл ме отведе до заключението, че електричес като енерзия, въвлечена в освобождаването на водните маси, беше незначителна, а функцията на светкавицата силно наподобяваше тази на чувствителен спусък. Ето, че се откриваше удивителна възможност за постижения. Ако успеехме да възпроизведем електрически ефекти с нужното качество, цялата тази планета и условията за съществуване на нея мосп да бъде ак. Трансформирани. Слънцето издиза водата от океаните, а ветровете я отнасят до далечни райони, където остава в състояние на най-да еликзатен баланс. Ако по силите ни да нарушим цикъла, кощо и където пожелаем. То този могъщ живото поддържаш, поток може да заработи според нашата воля. Бихме могли да напоим безплодните пустини, да създаваме реки и езера, да осигурим двигателна мощ в неограничени количества. Това ще бъде най-ефективният начин да впрегнем силата на Слънцето за нуждите на човека. Съвършенството зависеше от нашата способност да развием електрични сили от порядъка на тези в природата. Сякаш, бе обречено начинание, но въпреки това реших да опитам. Веднага след завръщането ми в щатите, през лятото на 1892, работата по проекта стартира, а той стана още по примамлив за мен, понеже средство от същия тип бе необходимо за успешен безжичен пренос на енергия. Първият удовлетворителен резултат дойде през пролетта на следващата година, когато постигнах напрежение от около 1000 000 В с моята конична намотка. В светлинспа на съвременните възможности това не е много, но тогава се считаше за подвиг. Осъществявах непрестанен прогрес до опожаряването на лабораторията ми през 1895, както може да съдите от статията на Т. С. Мартин, отпечатана в априлския брой на списание Сенчери. Това бедствие спа на развитието ми в много насоки и се наложи да посветя по золялата част от годиня па на нови планове и преустройство. Въпреки всичко, веднага щом обстоятелствата позволиха, се завърнах към задалата. Макар да знаех че електрозадвижващите сили от по-висок разред са постижими и за уред с по-золям капацитет, имах интуитивното усещане, че целта може да бъде реализирана чрез подходящото проектиране на сравнително малък и компактен преобразовател. При провеждане на тестове с вторичен пласт във вид на плоска спирала, както е унагледено в патентите ми, бях изненадан от липсата на сияние и не мина мнозо време преди да открия, че се дължи на положението на навивките и тяхното колективно действие. Възползвайки се от този опит прибягнах до употребата на проводник за високо напрежение, чието навивки имаха доста голям диаметър и бяха достатъчно раздалечени една от друга, за да поддържат разпределената мощност, като в същото време възпира от прекомерното натрупване на заряд във всяка една точка. Приложението на този принцип ми позволи да създавам напрежение от 4000 000 в, което бе приблизително допустимата граница за новата ми лаборатория на Хюстън Стрийт, тъй като зарядите се разгръщаха на разстояние от 16 фута. Снимка на този предавател беше публикувана в Supreme Electrical Review от ноември 1898. За да прогресирам още в тази насока, имах нужда от открито пространство. И през пролета на 1899. След завършване на приготовленията за построяване на безжично съоръжение, заминах за Колорадо, където останах повече от година. Там въведох редица подобрения и изпитвания, които направиха възможно генерирането на ток с произволно напрежение. За интригуваните могат да намерят информация относно провежданите от мен експерименти в моята статия проблемът с нарастващата нужда от енергия. поместена месте на филския брой на Сенчери от 1900, позовавал съм се на нея в предишен случай. Бях поморен от Electrical Experimenter за максимална детайлност по тази тете, така че младите ми дрозари читателите на списанието да разберат ясно конструкцията и действието на моя усилващ предавател, както и предназначението му. Та значи, на първо място, това е резонансен трансформатор с вторичен пласт, в който елементите, заредени до висока степен, заемат значителна площ. Подредени са в пространството по протежение на идеално прилятващи повърхности с много широк предел на кривината на подходящо разстояние един от друг. По такъв начин, осигурявайки малка пта, яб между на електризираните повърхнини във всички точки, така, че да се избегне всяко евентуално изтичане, дори и ако проводникът е огорен. Пасва с произволна частота, от няколко до мнозо хиляди цикли в секунда. Може да се използва за генериране на огромни по обем токове с умерено напрежение или пък за такива с по-мала кемпераж и невероятна електрозадвижваща сила. Максималното електрическо напрежение зависи просто от кривината и площта на повърхностите, върху които са разположени заредените елементи. Съдейки от миналия си опит, около 100 000, 000 В са напълно осъществими. От друга страна, токове от мнозу 1000 А могат да бъдат получени в атената. За подобна работа се изисква апаратура с доста скромни размери. На теория терминал по-малък от 90 фута в диаметър е достатъчен за да разгърне електрозадвижваща сила от подобна величина. Докато при антенните токове в порядъка от 2 000 А на обичайните частоти, 30 фута е достатъчен. В по смисъл, този безжичен предавател е такъв, в който излъчването на херцови вълни се осъществява в нищожно количество спрямо от цялата енергия. При това условие факторът на затихване е извънредно слаб и обромен заряд бива натрупан поради повишената вместимост. От тук подобна верига може да се стимулира с импулси от всякакъв вид, дори нискочастотни, и ще поражда синусоидални и непрекъсняпи трептения като тези на алтернатор. Позведняпо в най-тясното значение на термина, все пак е резонансен трансформатор, който, освен че притежава тези качества, е също така прецизно усъразмерен да прилезне към земното кълбо и неговите електрически константи и свойства. силапа на този замисъл той става високо ефективен в безжичния пренос на енергия. Тогава разстоянията се елиминират напълно, понеже няма никаква загуба в интензитета на пренасените импулси. Дори е възможно действието да бъде усилено с нарзване на дистанцията от съоръжението, според точен математически закон. Изобретението беше едно от няколкото, обхванати в моята, глобална мрежа, за безжичен пренос, с чието разпространение се заех след завръщането си в Нью Йорк през 1900. Що се отнася до непосредствените цели на натето ми? Те бяха ясно подчертани в техническия отчет от този период, откъдето цитирам дословно. Проектът в «Глобална мрежа» се появи като съчетание от няколко автентични открития, направени от изобретателя в хода на продължителни изследвания и експерименти. Той прави възможен не само мигновения и прецизен безжичен пренос на всякакъв род сигнали, съобщения и писмени знаци до всяка точка на света, но също така обединява вече съществуващите телеграф. Телефон и други сигнални станции без да променя нещо в текущото им оборудване. Посредством него например даден телефонен абонат тук може да се свърже с всеки останал абоната по земното кълбо. Ефтин приемник, непозолям от часовник, ще му позволи да слуша навсякъде, по суша и море, билото речта на събеседника или музика, която се изпълнява някъде другаде, без значение колко далеч. Примерите са цитирани само за да даде ап. Представа относно възможностите на този велик научен напредък, който елиминира разстоянието като фактор и превръща съвършения естествен проводник, наречен Земя, в поле за всички безчетни цели, породени от човешкя пък Един от резулта опите в дългосрочен план е, че всяко устройство, което може да се управлява чрез една или повече жици, очевидно на ограничена дистанция, ще се задейства по същия начин, без изкуствени проводници и с непроменена лекота и точност, при обхват където няма други ограничения, освен наложените от материалните измерения на земното кълбо. Благодарение на този чудесен метод ще бъдат открити не само изцяло нови области за търговска експлуатация, но и старите ще претърпят всестранно развитие. Глобалната мрежа се базира върху приложението на следните значими открития и изобретения. Едно трансформатор на Тесла. Този уред е също толкова революционен във възпроизвеждането на електрически вибрации, колкото барутът във военното дело. Токове, много пъти помощни от всеки техен аналог, генериран по стандартните методи, както и изкри дължина над 100 фута са били създавани от изобретателя посредством прибор от този тип. 2. Усилващия предавател. Това е върховото постижение на Тесла, особен преобразовател, специално пригоден да намагнитизира Земята. За преноса на електрическа енергия той представлява онова, което е телескопът за астрономическите наблюдения. Чрез употребата на това чудно приспособление Тесла вече е предизвиквал електрически вълни с по-голям интензитет. От тези на и е насочвал електрически поток, достатъчен да запали повече от 200 лампи с нажежаема спирала, към различни точки по света. 3. Безжичната система на Тесла Тази система съдържа набор подобрения и е единственото познато средство за пестеливо дистанционно предаване на електрическа енерзия, без участието на кабели. Внимателни измервания и тестове във връзка с експериментална инсталация с зромна мощност, израдена от изобретателя в Колорадо, са доказали, че може да бъде пренасяна енерзия в произволно колиство безпрепятствено по цялото земно кълбо, с зазуби непозореми от няколко процента. 4. Изкуството на индивидуализацията Това изобретение на Тесла се отнася към увехтялата настройка на честоти както изтънченият език се отнася към нечленораздеплата реч. То позволява напълно поверителното изпращане на сигнали или съобщения, както в активно, така и в пасивно отношение, т.е. защитени както от нежелано проникване в други честоти, така и от прихващаме. Всеки изнал е като лице с непозрешима идентичност, има практика емямо озремичение за, за броя на станциите или приборите, които е мозъд да фум сгъят едновременно, без дори майемеажото взаимно смущение. Пет съухоземните стационарни вълни. Това великолепно откритие, обяснено в достъпен стил, приема, че Земята реазира на електрически вибрации с определена частота също както Камертонът реазира на определени звукови вълни. Тези специфични електрически вибрации, способни да възбудят цялата планета, стават уредие на безброй приложения от първостепенна важност, в тързовско, а и в редица други аспекти. Първото съоръжение от типа «злобална мрежа» може да бъде поснгато в експлоатация в рамките на 9 месеца. Чрез незу ще стане възможно постизането на мощности от порядъка ма 10 000, 000 конски сили. Проектирано е да обезпечи толкова технически достижения, колкото е възможно без наложителни разходи. Сред тях мост. Да се посочат следните. 1. Нула-бединението на съществуващите телезрафни станции и офиси по целия свят. 2. Обноваването на тайна и най-пооиваема павито и телезаефия служба. 3. Обединението на Васики на етоящи телефонни станции и офиси по целия свят. 4. Универсалното разпространение и азлои и новини чрез телеграф или телефон, свързани с пресата. 5. ис 8 разчетена на наподолоин. Залобан е маежа, зарар разознавателни цели, с ограничен достъп до нея. 6. Обединението и ловно орелони на налайки стокови борси по света. 7. Ии Г, Ауе Геонана, Злодона, Лаяжа, Заеоянение на музика и прочие. 8. Унавео Ие е звръцена на оремато Подесухомне, скъпи часовници, които отбелязва и часа с астрономическа прецизност и не изисква по-атоянен надзор. 9. Злобалното е орш на научни и ейфън писма, чекове и т.н. Ю, с, то на Универсална морска служба, позволяваща на всеки един навзгеор да направлява кораба си непогрешимо, без компас. Да определя точното местоположение, време и скоро от. Да избягва с блааците и бедативията и т.н. 11. Въвеждането на ся тема запечъл със световни мащ, аби, по море и суша. 12. в световен мащ, ап на фотографски изображения, рисунки и всякакви документи. Също така предложих да ба направени демонстрации на безжичния пренос на енергия на кратки разстояния, но достатъчно убедителни по своята същност. Оавен горе по очените, съм засегнал и други, несравнимо по-важни приложения на моите открития, които ще бълпове от за в бъдеще. На Лонс Айленд бе издизнато съоръжение с едно 8 7, фу, това кула и сферичен терминал, около 68 фута в диаметр. Такива размери бяха подходящи за преноса на буквално всяко едно количество енерзия. Първоначално бе обезпечен само диапазона между 200 и 300 кВт но аз възнамерявах по-късно да вкарам в действие няколко хиляди конски сили. Предавателят трябваше да излъчва вълнов комплекс със специални характеристики. Именно поради тази причина бях изнамерил уникален метод за дистанционен контрол върху произволно количество енерзия. Кулата беше разрушена преди две години, но проектите ми продължава апе. Да се развивал и ще бъде построена нова, с някои усъвършенствания. По този повод бих искал да опровергая масово тиражирания слух. Че конструкцията е била съборена от правителството. Поради надвисна дото военно положение, той може да е породил предразсъдъци в умовете на онези, които вероятно не знаят, че книжата, удостоили ме с американско гражданство преди 30 години, са перманентно съхранявани в сейф, докато е ордени, дипломи, шли, златни медали и други отличия са натъпкани в стари съндъци. Ако този слух имаше основание, трябваше да ми бъде изплатена на ново крупна сума пари каквето вложих в строежа на първата кула. Точно обратното, бе в интерес на правителството да я съхрани, особено поради факта, че щеше да направи възможно засичането на подводници във всяка точка по света, и това е само един от ценните резултати. Съоръжението, услугите ми, както и всички извършени от мен подобрения винаги са били на разположението на чиновниците и откакто избухна конфликтът в Европа съм работил в свой ощърп върху няколко нововведения. Свързани с въздуйната навигация, Задвижването на плавателни съдове и радиосъобщеншата, и трите от първостепенна важност за страната. Добре информираните знаят, че идеите ми са осъществили революция в индустриалния секунда. Торна се Единените щати. Не ми е известен и жив изобретател, който да е бил, поне в това отношение, късметрия като мен, особено що се отнася до приложението на незовите иновации във войната. Въздържал съм се от изказвяето на публично становище по този въпрос тъй като изглеждаше неуместно да задълбавам в лични дела на фона на злокобното бедствие, според света. света. Созлет на различните дочути мълви бих добавил още, че за надъжа, Пирпонт Морзан не се е интересувал от мен в бизнес план, а просто ми подаде ръка в същия алтуистичен дух, с който е подпомогнал мнозина други пионери. Той изпълни щедрото си обещание от край до край и щеше да бъде проявана изключително нахалство да очаквам нещо повече от него. Изпитваше най-дълбока почит към моите достижения и ми представи все възможни доказателства за пъла, си Сидяра в умението ми да реализирам до край набелязаното. Нямам намерение да позволя на ограничени и завистливи персони задоволството да усуетят усилията ми. За мен тези хора са нищо повече от микроби на противна борест. Проектът ми бе възпрепстван от естествените закони. Светът не беше готов за него. Просто надскочи времето си твърде много. Но същите тези закони ще надделеят в крайна сметка, подсигурявайки триумфалния му успех. Никола Тесла, Средата, за Тайнштайн, заедно с други изтъкнати учени на обиколка из Радио Corporation в Америка Нью Йорк, 1921 година. 6. Изкуството на телеавтоматиката Нито една дисциплина, на която някоза съм се посвещавал, не е изисквала подобна концентрация и не е обтягала до толкова опасна степен и най-едномеми нервни клетки колкото системата, чието фундамент е усилващият предавател. Вложих цялата енергия и крепкост на младостта си в разрабебетката на въртеливото поле и последиците му, но онези ранни усилия бяха от различен характер. Макар и напрегнати до крайен предел, те не намесваха онова ревностно и изтощително проникновение, което трябваше да се практикува при сблъсъка с многото озадачаващи проблеми на радиотелефонията. Въпреки рядката ми физическа издъж наклонена черта ЛЛВОСМ, през този период претоварените нерви най-накрая се разбунтуваха, следствие на което претърпях пълен срив. Тъкмо, когато кършит на дългата и трудна задача вече се виждате на хоризонта. Без съмнение щях да бдатя по висока цена след това и по всяка вероятност кариера ОПА ми щете да бъде преждевременно прекратена, ако провидението не ме бева въоръжило с обезопасителен механизъм, който сякаш се усъвършенства с напредването на годините и неизменно идва на помощ, щом силите ми са на привършване. функционира. Аз съм извън беда, предизвикана от преумора, от каквато други изобретатели не са застраховани, а и също така нямам нужда от отпуски, нещо абсолютно необходимо за повечето хора. Кокшил съм точно изтощен, просто следвам примера на тъмните етноси, които по природа се лунават в дрямка, докато бе мип. Човек си блъска главата. За да изкува теория отвъд настоящето си ниво на познание тялото ми вероятно натрупва малко по-малко определено количество от някакво токсично вещество и аз потъвам в почти летързично състояние, траещо половин час точност до минута. След като се събудя, имам усещането сякаш съвсем скорошните събития са се случили доста отдавна, а ако опитам да продължа прекъснатия ход на мисълта си, чувствам същинска психическа морска борест. Тогава неволно се захващам с дру за работа и бивам изненадан от свежеста на ума и лекотата, с която преодолявам непосилните порано препятствия. След седмици или месеци страстта ми към временно изоставените изобретения се завръща и винаги намирам решения на всички турмозещи ме проблеми с минимално усилие. В тази връзка ще разкажа за едно необикновено преживяване, което може да се стори интересно на студентите по психология. Предизвиках поразителен феномен с помощта на моя заземен предавател и се стремях да установя реалното му значение спрямо токовете, разпространяващи се изземната твърд. Изглеждаше като безплодно занимание, над година работих непрекъснято, но без успех. Задъмпченото проучване ме погълна така цялостно, че занемарих всичко останало, дори разклатеното си здраве. Накрая, намирайки се на ръба на колапса, природата вкара в действие защитния фатарен сън. Щом възвърнах сетивата си, със смайване установих, че не мога да визуализирам житейски сцени, освен онези от най-ранно детство, първите, попити от съзнанието ми. Още едно странна бе появата им с изумителна отчетливост, носеща ми така желано облегчение. Нощ след нощ, козато приключех работа, мислех за тях и все по-голяма част от предходния ми живот излизаше наяве. Образът на майка ми винаги бе главината фигура в бавно разкриващия се спектакъл. Постепенно ме обзе неистовото желание да я видя отново. То стана толкова силно, че в крайна сметка реших да изоставя всяко свое дело, за да отоля копнежа си. Но се оказа особено трудно да зазърбя лабораторията и минеха е няколко месеца, през които успях да съживя всички отпечатъци от моето минало, чак до пролета на 1892. Следващата картина, появила се от мъглата на забвението, съзрях себе си в хотел Мир в Париж, так му излизайки от поредното си съновно заклинание, причинено от продължителното напрягане на мозъка. Преддавете си болки апа и покрусата, козато в ума ми проблесна как в същия този момент ми бива връчена телеграма. Носеща печалната вест за наближаващата кончина на майка ми. Омш, мси как изминах дългия път до дома без един час почивка и как тя се спомина след седмици агония. Бе крайно удивително, че през целият този период на частично заличена памет, бях напълно възприемчив към всичко, касаещо предмета на моите изследвания. Бях в състояние да си припомня най-дребните детайли и най-маловъкните наблюдения в експершлентите си и даже да декламирам цели страници с текст и сложни математически. Формули. Обеждението ми в закона за компенсацията е непоплатимо. Истинските награди винаги се ответстват на труда и извършените саможертви. Това е една от причините да бъда сигурен, че от всичките ми открития усилващата предавател ще се окаже най-важен и използваем за бъдещите поколения. Подтикнат съм към това предсказание не толкова от размисли върху търговската и индустриалната революция, до които без съмнение ще доведе, колкото от хуманитарните последици, проистичащи от многото достижения. Станали реалност благодарение на него? Съображенията в условия на древните потребности имат малка тежест в сравнение с повишите облаги за цивилизацията. Изправени сме пред злокобни проблеми, които не могат просто да се решат чрез обезпечаването на материалното ни битие, независимо колко бохемско е то. Напротив, прогресът в такава насока е пълен с опасности и рискове, не по-малко обекпокоителни от онеги, които пораждат недостига и страданието. Ако освободим мощта на атомо или открием някакъв друг начин за да развитие на ефтина и неограничена енергия във всяка точка на земното кълбо, то това постижение, вместо да бъде благословия, има потенциала да докара катастрофа на човечеството, предигвиквайки ръкдури и анархия, които в крайна сметка ще доведат до възцаряването на тираничен режим. Най-възвишеното добро ще дойде от технологичен напредък, целящ единение и хармония, а моят бегжичен предавател спада именно към таги графа. С негова помощ човешкият глас и обрак ще могат да бъда отвък проигвеждани навсякъде и фабриките ще се гъдвижват от хиляди мили с силата на водопатиите. Вък дохоплава пелните средства ще се носят около гемята Бекспир, а насочва аята слънчева енергия ще съгдава реки и егера двигателни цели и преобрагуване на бегводни пустини в плодородна гемя. Вне, редно се е ето и кратко телеграфически, телефонни и сходни употреби автоматично ще премахне атмосферните, както и всеки останал тип смущения, които днес налагат голямо ограничение на бегжичната комуникация. Това е напълно своевременна тема и га да служава да и кратко отделим няколко думи. Преки гминалото десетилетие многина арогантно твърдяха, че са успели да се справят с въпросното предизвикателство. Обстойно проучих всяко от сведенията, повечето от тях описани и тествани много преди да станат обществено достояние, но всичките се окагаха еднакво неверни. Скорошно официално изявление на военноморските сили на САЩ вероятно е дало урок на някои редактори, разпространяващи такива и гмамни новини, как да отсяват реалната стойност. По правило опитите се базират върху теории, толкова погрешни, че всеки път, когато попадне на моето внимание, просто не е моза да зе и удостоя със сериозно отношение. Съвсем наскоро едно ново откритие бе публично обявено, под облушителен аккомпанимент от фанфари, но се оказа поредната суматоха за нищо. Това ми напомня за едно вълнуващо събитие, случило се преди Зодини, докато провеждах експершлентите си с високочетотни токове. Стив Броудитък му беше извършил своя прословут скок от Беруклинския мост. Впоследствие подвигат му придоби циничен вид, благодарение на различни имитатори, но първоначалната новина на електризира Нью Йорк. Тогава бях доста впечатлителен и редовно говорех за сърцатия, печатар. През един горещ следобед почувствах необходимост да се освежа и посетих едно от 30-те хиляди заведения в този невероятен град. Където се сервираше вкусна напитка с едно-две процентово алкохолно съдържание, днес можеш да я намериш единствено при посещение в бедните и опустошени европейски държави. Штан Е бе голяма, а клиентите не се отличаваха с особена изисканост и долових разговор, който изтръгна от мен неволаяпа Япа забележка. Точно това казах, позато скочих от моста. Едва бях изрекал тези думи и се почувствах като спътника на чнотей в Шилерова пъпоема. Замикна стана хаос и дозина гласове извикаха, това е броуди. Хвърлих четвърт долар на тезгяха и се стрелнах към изхода, но тълпата ме последва звикове, почакай, Стив. Множество ръце опитаха да ме задържа и докато тичах отчаяно към своето обежище. Лавирайки и съглите за щастие успях, със съдействието на аварийния изход, да достигна лабораторията, където мигновено съблякох палтото си, маскирах се като трудолюбив ковач и запалих пеща. Тези предпазни мерки обаче се оказаха излишни, така или иначе се бях отскубнал от преследвачите си. Дълги зодини след това нощем, когато въображението превръща дребните житейски проблеми в призраци, често мислех, мятайки се и излеглото, какво ли щеше да ме сполети, ако тази шайка ме беше докопала и установеше, че не съм Стив Броуди. Ето, че и е инженерът който наскоро даде отчет пред Техническо бюро относно новаторско средство за преодоляване на атмосферните смущения, основаващо се на ДОСЕ за неизвестен природен закон. Изглежда е бил също толкова безразсъден като мен, бранейки позицията, че тези смущения се разпространяват по остана нагоре наклонена черта надолу, докато създадените от предавател минават по протежение на Земята. Това би означавало, че кондензатор, какъвто е земното кълбо с неговата обвивка от газове, може да бъде наповарван и освобождаван от заряд по начин, изцяло противоречащ на фундаменталните постулати. Изложени дори в най-елементарния учебник по физика подобно предположение щеше да бъде осъдено като невалидно още по времето на Франклин. Понеже засегнатите от него факти тогава са били добре познати и тъждественото сходство между атмосферно и генерирано от машини и електричество е било категорично установено. Очевидно естествените и изкуствените смущения се разпространяват през Земята и Въздуха по абсолютно идентичен начин, създавайки електродвижещи сили както в хоризонтална, така и във вертикална посока. Вметиятмството не може да бъде преодоляно чрез нъщо един метод, подобен на предложените. Истината е такава, във Въздуха потенциалът се увеличава в размер на около 50 м спрямо спрямов от височина, поради което може да се получи разлика в налягането. Възлизащо на 20 или дори 40 во МП, а между горните и долните краища на антената, масите заредена атмосфера са в непрекъснато движение и отдават електричество на проводника, неплавно, а по-скоро накъсано, на пресекулки, пораждайки по този начин стържещ звук, който може да се улови от прецизен телефонен приемник. Колкото по-високо е терминалът и колкото по-золямо е пространството, обхванато от проводниците, толкова по-ясно подчертан е ефектът. Нужно е обаче да се разбере, че това е чисто локално явление и има малко общо с истинския проблем. През 1900, докато усъвършенства в безжичната си система, един образец от апаратурата бе оборудван с 4 антени. Те бяха внимателно настроени на същата частота и свързани паралелно с усилващия действието обект, приемайки се изнали от всяка посока. Козелто пожела да се уверя в произхода на препратените импулси. Всяка диагонално разположена двойка бе последователно монтирана с главна намотка, възбуждаща детекторната вериза. В първия случай звукът в телефона беше силен, във втория изчезна, както се и очакваше, щом двете антени се неутрализира от една друза. Но реалните смущения се проявиха и в двата примера и трябваше да измисля специални предпазни мерки на базата на различни принципи. Чрез употребата на приемници, свързани с две точки от земята, както аз самият предложих доста отдавна. Причинене апа от наситения въздух беда бива анулирана, а тя придобива сериозен маш, ап в модерните постройки. Нещо повече, уяшлоста към всички типове смущения спада наполовина поради насочващия характер на веригата. Това се подразбира от само себе си, но дойде като откровение у някои лекомислени жичкаджии, техният опит се ограничаваше до технологични форми, които можеха да бъдат подобрени с брадва. А те се разпореждаха с мечешката кожа преди да поварят самата мечка. Ако електрическите смущения наистина извършваха подобни лодории, можехме лесно да се отървем от тях като просто приемаме без антени. В интерес на истината обаче, заровена в земята жица, която според този възглед би трябвало да е напълно защитена, е по податлива на определени външни импулси отколкото висящата вертикално във въздуха. За да бъдем коректни, нека все пак отбележим, че е постигнат лек напредък, но непосредством някакъв конкретен метод или устройство. Постигнате благодарение на отказа от озромните конструкции, които са крайно вредни за предаване и напълно неподходящи за приемане, а на тяхно място бе внедрен по-адекватен модел. Както посочих в една предишна статия, за да се избавим окончателно от тази трудност, имаме нужда от радикална промяна в системата. Колкото по-скоро се предприеме, толкова по-добре. Разбира се, би било по времето, когато школата е в своя найръгъща, е на стадии, а большинството... В това число дори експертите, няма представа за нейните максимални възможности да бъде наложена чрез законодателната власт мярка, осигуряваща монопол на правителството. Това бе предложено преди няколко седмици от министър Даниелс и без съмнение този изтъкнат чиновник е отправил призива си към сената и камарата на представителите с искрено убеждение. Униферсалшата оптип обаче несъмнено показва, че оптималните резултати винаги се проявяват в условната на свободния пазар. В случая има и извънредни причини за необходимостта безжичният сектор да получи неограничена свобода на развитие. На първо място предлага перспективи, несравнимо по и позначими за подобряването на човешкия живот от всяко друго изобретение или откритие в историята. Трябва да се разбере, че този прекрасен занаят е развит своята цялост, именно тук и може да се нарече американски с повече право на собственост спрямо телефона, лампята с нажежаема спирала или самолета. Напористите агенти на пресата и борсовите спекуланти са достигнали такъв успех в разпръскването на дезинформация, че дори такива безупречни издания като Scientific American приписват основната заслуга на чужда страна. Естествено, германците ни дадоха херцовите вълни, а руските, британските, френските и италянските експерти бързо им намериха приложение в сигнализацията. Това бе очевидната им функция, която завърши с класическата, непроменена индукционна бобина, съвсем малко повече от още един тип хилиограф. Радиусът на трансмисия бе твърде ограничен. резултатите имаха малка стойност, а херцовите трептения, като средство за предаване на данни, можеха да бъдат успешно заменени от звукови вълни, за което се застъпих през 1891. Освен това, всички тези опити се проведоха три години след като базисните принципи на безжичната система, универсално приложима към днешна дата. Както и мощния и кратко инструментариум са били ясно описани и разработени в Америка. От въпросните херцови приспособления и методи днес няма и следа. Отправихме се в противоположната посока и постигнатото идва като продукт, създаден от умовете и труда на американските граждани. Бъедността на основните патенти изтече и възможитните са отворени за всички. Главният аргумент на министера се основава върху смущенията. Според незовото изявление, отразено в Нью-Йорк Хералт от 29 юли, 1919, сигналите от една мощна станция могат да бъдат засечени във всяко едно село по света. С оглед на този факт, демонстирша в моите експерименти през 1900, налагането на ограничения в щати би имало твърде малка полза. Хвърляйки светлина по тази точка мога да спомена че едва наскоро един странно изглеждащ господин се обърна към мен с намерението да вербува моите услуги за изграждането на глобални предаватели в някаква далечна страна. Не разполагаме с пари, каза той, но за сметка на това пък имаме вагони, пълни с чисто злото и ще ви дадем подобаващо количество. Отговорих му, че първо искам да видя какво ще стане с моите дела в Америка и така интервюто приключи. 6. Никола Тесла Автобиографични бележки но аз съм доволен, че тъмните сили не спят. С течение на времето поддръжката на непрекъснява комуникация и да се оказва все по-трудна. Единственият лек е система, иммунизирана срещу сривове. А такава съществува, усъвършенствана е и само чака да бъде пусната в експлоатация. Ужасният конфликт все още отеква в съзнанията и може би злавното приложение на усилващия предавател ще бъде в ролята на средство за нападение и отбрана, по специално във връзка с телеавтоматиката. Това изобретение е лозично следствие от наблюдения. Започнали още в детството и продължаващи през целия ми живот. Косато бяха публикувани първите резултати, Electrical Review заяви в качеството си на редактор, че това ще се превърне в един от най-влиятелните фактори за възхода на цивилизацията. Не е далеч моментът, в който предсказанието им ще се сбъдне. През 1898 и 1900 с тази оферта бе отправена към правителството и можеше да бъде приета, ако бях един от тези, захванали се с агитацията. По онова време наистина мислех, че има потенциала да премахне войната поради неограничената си разрушителна мощ и изключване на човешкия фактор в битка. Но макар и да съм запазил вяра в този потенциал, възгледите ми претърпяха промяна от тогава. Войната не може да бъде избегната докато физическата причина за неинкта цикличност не се отстрани, а тя, светлината на последния анализ, е огромната площ на нашата планета, тъй е големите разстояния, интересен възглед, погледнато метафорично, бред. Само чрез анихилация на разстоянието във всяко отношение, билото за улесняване на разузнаването, транспорта на пътници и доставки или преноса на енергия, ще бъдат осигурени някой ден нужните условия, които да гарантират постоянството на приятелските отношения. Нашият вездесъщ блян днес е по-близък контакт и по-добро разбиране между индивиди и общности по света, както и отърсването от тази фанатична привързаст към радикалните идеали на националния егоизъм и гордост които винаги са склонни да дърпе от света към първобитно варварство и съперничество. Нито един съюз или парламентарен акт не ще бъдат способни няко за да предотвратят подобна беда. Те са само модерни средства за поставяне на слабия под контрола на силния. Изказвал съмнението си по този въпрос преди 14 години, когато обединение от няколкото водещи правителства, един своеобразен свещен съюз, беше пропагандирано от покойния Андрю Карнези който справо може да бъде считан за бащата на тази идея, давайки и кратко повече гласност и устрем от всеки друг след президента. Макар и да не може да се отрече, че подобен пакт е от съществено предимство за някои злочести хора, той не решава главния проблем. Мирът идва единствено като естествено следствие на универсалното просветление и сливане на отделните раси, а ние все още сме далеч от тази утопия. В моята визия за света днес, с оглед на титаническата борба, ширеща се пред очите ни, съм изпълнен с убеждението, че интересите на човечеството биха били най-добре защитени ако Съединените щати останат верни на традициите си и се въздържат от обвързващи съюзи. Имайки предвид географското и кратко положение, отдръпната от сцената на заплашителни конфликти, без претенции за териториално увеличение, с неизчерпаеми ресурси и огромно население, грижливо закърмено с духа на свободата и правдата, тази страна се намира в изключително привилегирована позиция. По този начин е в състояние да упражнява напълно самостоятелно колосалната си сила и морал за общото благо, поцелесообразно и ефикасно, отколкото като член на Съюз. В един от тези свои биографични очерци, публикувани в Electrical Experimenter, се спирам на обстоятелствата по край ранните ми и разкривам едно зло едно, митно събитие, което ме подтикна към непрестанно упражняване на въображението и към самонаблюдение. Тази ментална дейност, първоначално машинална, под натиска на болестта и страданието постепенно се превърна във втора моя природа и в крайна сметка ме доведе до разбирането, че съм автомат. Лишен от свободна воля в своите мисли и поведение и просто реагиращ на процесите в околната среда те имат, толкова сложна структура, движенията ни са толкова многообразни и заплетени. А външните въздействия върху сетивните ни орзани са до такава степен фини и неуловими, че за обикновения човек е трудно дори да обхване този факт. И все пак нищо не е по-убедително за обучения изследовател от механиетичната теория на живота, която до някъде е била разбрала и изложена от Декарт преди 300 години. В неговата епоха обаче редица важни функции на нашия организъм не са били известни и философите са тънели в мрак, особено що се отнася до природата на светлината и устройството и работата на окото. През последните години напредъкът на научните изследвания в тези области не оставя място за съмнение спрямо въпросната представа, на което са посветени множество трудове. Един от нейните най-способни и сладкодумни таскуват и е може би Феликс Ледантек, бивш асистент на пастьор. Професор Жак Льоп е извършил забележителни експерименти по хилиотропизъм, ясно доказвайки водещата роля на светлината за ено унищите организми. Последната му книга, предизвикали движелия, е същилски края галел камък. Но докато хората лалоуката приемат тази теория едва като всяка друза, добила всеобщо призлалие, Тозамел е истина, която демонстрирам ежечасово чрез всяка моя мисъл и действие. Осъзнаването лавълшлите впечатления, ласочващо ме към физически или умствени усилия, е винази неизменна част от моето същество. Само в много редки случаи, козато съм навлязал в състояние на необикновена концентрация, изпитвам трудности при локализирането на първоначалните стимули. Преобладаващата част от човечеството така и не разбира какво се случва около и вътре в човека. Милиони стават жертва на болести и умират преждевременно именно поради тази причина. Дори най-баналните делнични явления им изглеждат мистериозни и непонятни. Някой може да почувства внезапен прилив на и да си блъска злавяпа в търсене на обяснение, макар и да е забелязал, че причината е в облакът, закриващ слънчевите лъчи. Той може да се зреобраза на скъп приятел при условия, които очита като доста чудати. А всъщност, само малко преди това Зо е подминал на улицата или е видял снимката му някъде. Козато за зуби копче от дрехилата си започва да се суети и да кълне цял час, бивайки неспособен да визуализира предходните си действия и да открие предмета мигновено. Липсата на наблюдателност е просто форма на невежество и отговорна за заупотстването на множество болезнени и нелепи представи. Има не повече от един на всеки 10 души, който да не вярва в телепатията и други парапсихични прояви сепиритизъм и общуване с мъртвите и който би отказал да слуша неволни или умишлени измамници. За да иллюстрирам колко дълбоко вкоренена е станала тази тенденция дори сред трезвомислещите американски граждани, ще спомена един комичен случай. Малко преди войната, козато изложението на моите турбини в този зрат предизвика масови коментари в техническите издания, предчувствах как се заформя конфликт сред производителите за правата над изобретението. А аз имах конкретни намерения към онзи човек от Детройт, който притежава почти свръх дарба да трупа милиони. Бях толкова уверен, че той ще се появи на хоризонта, че обявих това катезорично пред моята секретарка и помощници. Действително една прекрасна утрин екип инженери от компанията Ford се представи с молбата да обсъдим важен проект. Казах ли ви? Вметнах триумфално пред служителите си и един от тях каза. Вие сте изумителен, за Тесла. Всичко става точно тежа, както предсказахте. Веднага, щом тези прагматични люди се настаниха, аз естествено започнах да възхвалявам удивителните качества на моята турбина. Тозава делегатите ме прекъснаха и казаха, ние сме наясно с всичко това, но сме дотли със специална заръка. Основали сме психологическо дружество за изследване на паранормални феномени и искаме вие да се присъедините към това начинание. Струва ми се, тези инженери така и не разбраха колко близо бях до решението да ги изхвърля от офиса си. Откакто най-великите умове на нашето време, безсмъртни имена в науката, ми казаха, че съм надарен с изключителен ум, впрегнах цялата си дарба в разрешаването на сериозни проблеми, независимо от саможертвата. Години наред се опитвах да разбуля загадката на смърта и неуморно бдях за всякакъв род признаци на свръхветественото. Но само веднъж през целия ми живот имах преживяване, което успя да ме порази. Случи се покрай кончиняпа на майка ми. Бях тотло изцеден от болката и продължителното бдение и една нощ кракяла ме отведоха до здание на около две пресечки от дома ни. Лежейки безпомощен там, си мислех, че ако майка ми издъхне докато не съм надвесен над леглото и кратко, то тя със сигурност ще ми даде знак. Два или три месеца преди това бях в Лондон, в компанията на моя покоен приятел, Сър Уилем Крукс, и обсъждахме сепиритизма. Намирах се изцяло под влиянието на мислите, породени от нашата дискусия. Макар и да не взех под внимание останалите участници, неговите аргументи имаха солидна тежест за мен поради факта, че именно благодарение на епохалния му труд върху лъчистата материя, попаднал в ръцете ми като ученик, аз избрах текущата си кариера. Прецених, че условията за надникване в отвъдното бяха възможно най-бър наклонена черта лоуп едно-едно япни, понеже майка ми беше надарена жена, отличаваща се с особено развита интуиция. През цялата нощ всяка нишка в мозъка ми бе обтегната в очакване, но нищо не се случи до ранните часове на утрото. Бях заспал, или по-скоро припаднал, когато видях облак, носещ ангелски фигури. Чудно красиви, една апа от тях се взираше в мен с любов и постепенно започна да придобива чертите на майка ми. Видението бавно прекоси стаята и изчезна, а аз се събудих от неописуемо нежна песен, изпълнявана от цял хор гласове. В този миг ме обзе увереност, която не мога да изразя с думи, че майка ми току-що бе починала. След малко се убедих, че истина. Не бях в състояние да проумея страшната тежест на болезненото знание, което получих преждевременно, затова това изпратих писмо до сър Уилям Крукс, все още намирайки се под влиянието на тези впечатления и в лошо здравословно състояние. Щом се възстанових, дълго търсих външна причина за тази странна проява и... За мое голямо облегчение, успях след много месеци безплодни усилия. Бях попадал на творбата на знаменит художник, изобразяваща алегорично един от сезоните чрез облак и група ангели, носещи се из пространството, очевидно оставила траен отпечатък у мен. Абсолютно сътрата като са ми, ако махнем приликата с майка ми. Музиката дойде от хора, пеещ в близкия пацърква по време на раннаута Великденска литургия. Това даваше задоволително обяснение на всичко, в унисон с научните факти. Това се случи отдавна и отгава не съм имал дори най-малко наклонена чертажата причина да променя възгледите си по отношение на психичните и духовните феномени, които не се опират на никакъв фундамент. Вярата в тях е естествен резултат от интелектуалното развитие. Религиозните догми вече не се приемат в техния ортодоксален смисъл, а вместо това всеки индивид се придържа към упованиято в някаква върховна сила. Всички ние имаме нужда от идеал, който да ни ръководи и носи удовлетворение, нещо от безплътно естество, независимо дали е свързано с вероисповедание, изкуство, наука и прочее, стиза да изпълнява функцията на дематериализираща сила. От съществено значение е за мирното битие на човечеството да се наложи една съвместна представа, на фона на неуспеха ми да се сдобия с някакви доказателства. Подкрепящи твърденията на психолози и сепиритисти, се умях да докажа за мое пълно удовлетворение. Автоматизма на живота, не само чрез продължителни наблюдения на частни случаи, а и доста по-убедително в обобщен план. Това доведе до откритие, което категоризирам от най-золяма важност за обществото и върху което ще се спра на кратко. Получих първия намек за тази поразителна истина още в си младежка възраст и в течение на зодини обяснявах за БЕС едно просто като съвпадение. А именно, всеки път щом аз или някой друз, с когото имам известни отношения, или път кауза, на която съм посветен, биваха за Сезнгари по някакъв начин от трета страна. А въпросният начин може да се характеризира като възможно най-несправедливия, изпитвах една особена, смътна болка. Поради липса на поточен термин я бях укачествил като «космична» и скоро след появила и кратко, по закон, причинителите също изпадаха в мъки. След множество тежива случаи споделих на мои приятели и те имаха възможността сами да се убедят в правотата на теорията, която постепенно формулирах. Тя може да се обобщи с следните изречения. Над и те тела сподедат сходен строеж и биват изложени на еднакви влияния от околната среда. Това води до подобие в реакциите и салоуване на алавните функции, върху които се базирам всички наши социални и прочее правила и закони. Ние сме автомати, изцяло контролирани от силите на средата подмятани като коркови тапи на водната повърхност, но бъркайки следствията от външните стимули са свободна воля. Движенията и останалите ни действия са винаги животоохраняващи и, макар нагледно да сме съвършено независими един от друз, ние сме свързани чрез невидими нишки. Докато организмът е в пълна изправност, той реагира акуратно на възбуждащите зофактори, но в момента, когато настъпи някаква авария, съхранителната му мощ бива нарушена. Естествено, всеки разбира, че ако някой облушее, зрението му отслабне или повреди крайниците си шансовете за последващото му съществуване намалят. Но също така е вярно, а може би дори има и по-золяма тежест, че определени дефекти в мозъка, лишаващи автомата, в по-голяма или по-малка степен, от това жизнено качество заподтикват към разруха. Едно особено сензитивно и бдително създание, със своя силно развит механизъм в непокътнат вид, Работещ прецизно в съответствие с изменчивите условия на околната среда, е надарено с превъзхождащо машинално сетиво, което му позволява да избягва опасности, твърде коварно прикрити, за да бъдат директно възприемани. Козато създанието влезе в контакт с други, чието управляващи органи са крайно дефектни, този усет се затвърждава и то чувства космичната болка. Истината за това бе подкрепена от стотици примери и аз каня друзи последователи на естествените науки да успдадат внимание на въпроса, читайки: че посредством консолидирани и систематични усилия ще бъдат постигнати резултати с неизмерима стойност за света. Идеята да конструирам автомат, с помощта на който да докажа моята теория, се разкри пред мен преждевременно, но се захванах с активна дейност едва през 1893, когато започнах проучванията си по безжичната система. През следващите две или три години сътворих набор автоматични апарати, дистени, ионно управляеми лодки МЖТ, Бред, които можеха да се активират от разстояние и заи представих пред посетителите в моята лаборатория. През 1896 вече се умях да проектирам цялостна машина, способна на множество операции, но завършекът на начито ми се забави до към края на 1897. Тази машина е иллюстрирана и обяснена в статията ми в Сенчери магазин от юни 1900 за, също и в други периодични издания от това време. Когато излезе за пръв път на начто на 1898, тя създаде сензация както никое друзо мое изобретение до тогава. През ноември 1898 ми бе връчен базов патент за оригиналното направление, но едва след като главният член на изпитателната комисия посети Нью Йорк и лично Зовидя, защото твърдението ми изглеждаше невероятно. Спомням си, че когато по-късно се свързах с чиновник от Вашингтон, възнамерявайки да предложа изобретението си на правителството, той избухна в смях при поднесената информация относно моето постижение. Никой тогава не мислеше, че има дори минимален излед за изработването на подобен механизъм. Неуместното в този патент е, че, следвайки съвета на адвокатите си, Отбелязах контрола като реализиран чрез посредни четвото на една единствена вериза и добре познаят модел-индикатор, тъй като все още не бях подсигурил защитата на методиката си и апарата за индивидуализация. В интерес на истината, моите лодки се управляваха чрез съвметната работа на няколко вериги, което изключваше смущения от всякакъв тип. В най-общи линии използвах приемни вериги под формата на примки, включващи кондензатори, понеже разрядите от моя предавател. С високо напрежение ионизираха въздуха в помещението до такава степен, че даже съвсем малка антена бие мозла да точи електричество от околната атмосфера часове наред. За да добие читателят представа, открих например, че кружка с диаметър 12 инча, силно изхабена и само с един терминал, към която е прикачена къса жица, може да пренася до 1000 последователни искри преди релият заряд на въздуха в лабораторията да бъде неутрализиран. Предавателят във формата на примка не беше чувствителен на подобно смущение и е интересно да отбележим, че придобива популярност към днешната късна дата. В действителност събира далеч по-малко енерзия от антените или един дълъс заземен проводник, но се получава така, че премахва редица дефекти, присъщи на съвременните безжични устройства. Която демонстрирах изобретението си пред публика, посетителите бяха помолени да задават все възможни въпроси, независимо колко заплетени са и автоматът щеше да им отвръща чрез наци. Това се приемаше за магия тогава, но бе изключително елементарно, защото аз самият давах отговорите с помощта на уреда. През същия период друга, по-золяма радиоуправляема лодка беше построена, Енимсо и кратко е показана в настоящия брой на Electrical Experimenter. Контролира се чрез веризи с няколко навивки, разположени в корпуса, който е изцяло водонепромокаем и в състояние да се потапя. Апаратът беше подобен на първия използван, с изключение на някои специални свойства, които представих. Като например лампи с нажежаема спирала, те да дъбяват нагледно свидетелство за правилното функциониране на машината. Тези автомати, управлявани в обхвата на видимост на оператора, все пак бяха първите порода си и доста несъвършени стъпки в развитието на радиоуправлението, което формулирах. След бащата логическа фаза бе насаждането към автоматични механизми, оставащи извън полезрението и на голямо разстояние от центъра на контрол. От тогава пропагандирам употребата им като оръдия на военното дело, с превъзходство над конвенционалното въоръжение. Значимостта на това изглежда се оценява сега, съдейки по откъслечните съобщения из пресата относно постижения, за които се говори, че са забележителни, но не съдържат новаторски принос. По един непълен начин би било изпълнимо използвайки наличните безжични съоръжения, да изведем в небето самолет, да зонакараме да следва даден приблизителен курс и да извършим някои операции от дистанцията на много стотици километри. Машина от този тип също така може да бъде управлявана дистанционно по няколко начина и аз не се съмнявам, че може да се окаже полезна във военни действия. Но доколкото ми е известно, по-настоящем няма инструментариум, с който да бъде постигната такава прецизна цел. Прекарах години в проучване на въпроса и разработих способи, правещи подобни и дори по-големи чудеса лесно осъществими. Както бе отбелязано в един предишен случай, когато учех в колежа измислих летяща машина, твърде различна от сегашните основополагащият принцип без звукът, но не можеше да се внедри на практика поради липса на първичен 2 с достатъчно голям енергиен потенциал. В последните години успешно разреших този проблем и се запланирам въздушния ПРНПИ, изцяло освободени от поддържащи крила, елерони едно, викла и други външни приставки, способни да развиве АП. Огромна скорост, доста вероятно е те да предоставят солидни доводи за мир в брито бъдеще. Такава машина, обезпечавана и задвижвана изцяло от реакцията се контролира или непосредствено, или с дистанционна енергия. Чрез адекватната инсталация на съоръжение би било възможно да се изстреля ракета от този тип, която да порази цел почти без отклонение от избраната точка, при това на хиляди мили разстояние. Но ние няма да спрем до тук. Радиоуправдаемите автомати и да залезнат в производствената сфера като отделен индустриален отрасъл, ще е мозък да действат сякаш притежават свой интелект, а настъплението им ще предизвика истинска революция. Още през 1898 предложих на представителите на золян промишлен концерн създавшето и публичното изложение на автомобилно устройство, което напълно самостоятелно ще може да извършва золямо разнообразие от операции, основавайки се на нещо подобно на собствена преценка. Но Тозава предложението ми бе качествено като химера и не претърпя последващо развитие. По настояще мнозина от най-способните умове работят за изнамиране на начин който да предотврати повторението на ужасния световен военен конфликт. Той е прекратен само теоретично, а продът и му и проистичащите последици предрекох съвсем точно в една статия, отпечатана в The Sun магазин от 20 декември 1914. Предложеното Общество на народите 8 не е нужния лек, а точно обратното, според редица компетентни персони, въпросното може да постигне диаметрално противоположен ефект. Крайно непростимо е, че една наказателна политика бе въведена с цел съставянето на условия за мир, защото само след няколко зодини нациите ще е музът да водят боеве без армии, кораби или оръжия. чрез далеч по средства, за чиято опустошителна мощ и обхват на практика няма предел. Голям зрат, без значение на какво разстояние се. Едно подвижно управляваща повърхност на крилото на въздухоплавателно средство, осигуряваща напречно управление, завъртане около надлъжната ос, при ниски и средни скорости на напоред. В.ПРЕВ. Двесекратена ОНА, международна организация, съществувала между Първата и Втората световна война, чиято мисия е понижаване степента на вооръженост, разрешаването на международни спорове и подобряване на световното благосъстояние. През 1945 година е наследена от днешната ООН, Б. Прев. На от враза, може да бъде сринат от Незу и няма сила на Земята, способна да му попречи. Ако искаме да избезнем надвисна бедствие и развой на събитията, който може да превърне този свят в пъкъл, трябва да ускорим развитието на летящи машини и безжичен пренос на енерзия. Бесни най-малко забавяне и си наклоне на черта ялата мощ и ресурси на разположение. Никола Тесла. Автобиография. София, 2017. Символ за авторско право Никола Тесла. Автор. Превод и редакция. Камен Банков. Радица Благовестува. Коректура. Галя Дунчева. Корица Дизайн. Александра Вали, предпечат. Радица Благовестува. Издателство 7 лъча. По поръчка на фундация FRIVISAON ww.fviasaon. IBN 978 Съдържание. Ай, моите ранни години, 7. Втори, първите ми стъпен като изобрататея, 21. Трети, по-късните ми шантния. Откритието на въртящото се е майнитно поле, 35. Четвърти. Оаквиейтъпната, бобина и трансформатор на Тесла, 49. Виутилващи ептивител, 61. Шести, изкутев бепната еплтаве в Маиктет, 75. Никола Тесла, автобиография. Като малък се предах от необичайно сетивно смущение, причинявано от псявата на образи, често придружавани от силни блясъци светлина, които замъгляваха възприемането ми на реалните предмети и влияеха на мислите и действията ми. Това бяха картини или сцени, които съм виждал съвсем реално, никога измислени от мен неща. Когато някой ми кажеше нещо, образът на предмета, който обрисуваше се случваше да изниква живо пред взора ми и понякога ми бе трудно да преценя дали е пипаемо нещото или не. Това ми причиняваше серозен дискомфорт и чувство на тревожност. Никой от хората, занимаващи се с изучеиването на психология или физиология, до които съм се допитвал, не е успявал до сега да даде задоволително обяснение на този феномен. Изглеждаше да е като някакво рядко изключение, въпреки че аз най-вероятно бях предразположен, тъй като зная. Че брат ми преживяваше подобни смущения. Теорията, която си изградих, е, че образите бяха резултат на рефлексия на мозъка върху очната ретина под влияние на силна възбуда. Това със сигурност не бяха халюцинации на борен и изтързан ум, тъй като в други отношения си бях нормално и уравновесено дете. За да получите представа за състоянието ми, представете си, че съм присъствал на погребение или друго подобно съем, може събитие. След това неизбежно, в покоя на нощта,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 Обеден съм, че това чудо може и ще бъде осъществено в идващите времена. мога да добавя, Че съм посветил много мислене за намиране на решение по този въпрос. Shubs звезда едно. Ai ai ai ai ai ai Радиоуправление. ai глава ai ai Прев. Две. ai се. ai Средновековна католическа формула, използвана за екзорсизъм. Открита е в ръкопис от 1415 тот, съхраняван в Бенедиктинското абътство в Еметен, Бавария. Произходът и кратко се свързва с Ордена на света Бенедикт. Б. Прев. 3. Истинското име на прочутия американски писател, журналист и хуморист Марк Твен е Самюал Ланхорн Клеманс, Самюал Ланхорн Клеманс. Б. Прев. 4. Федерална провинция в състава на Австрия. Б. Прев. 5. Артефакт от западноевропейския фолклор гигантски бутуши, позволяващи на притежателя си да взема 7 левги с една крачка. Б. Прев.